Thank you.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 Míg nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen Bármi amíg élünk És meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk Ha én Ablak akkor Akkora Nagy lennék Hogy az Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Is, sírva Virág, mint az millió magyar, Akit nem hall a világ. Mint korba hullott mag, Mi többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, Olyanok leszünk, mi is élküled. Bár a lényeget még nem értheted, ha nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Valunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Ha én zászló volnék, sem lobognék. Mindenféle szélnek, Haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnök. Jó reggelt! Ma 2022, január 18. a kedvan. Ez a képhelyancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezzők, nézők, hallgatók, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ez egy jelentés az árbocskosárból, egy korlátozott jelentés a szónak abban az értelmében, hogy. Hát minden jelentés korlátozott, ugye? Mindarról beszámolni, amit az ember érzékel, nem lehet, és mennyi minden van, amit az ember nem érzékel, nem lát, nem hal, nem tapint, nem szagol. Néha. Az is okoz gondot, hogy az ember többről akar beszámolni, mint amire képes. Néha az is gond, engem folyamatosan jellemez ez a gond, vagy folyamatosan nyom azt, hogy több információt fogadok be, mint amennyit feldolgozni tudok, ráadásul még azt a mennyiséget, ami ér, azt is kevésnek találom, és gyakorlatilag elár azt az információ és mint valami árvíz elönt engem, és víz alá kerülök, ebben az esetben információ alá. Nem tudom, ismeri ki -e ezt a jelenséget épp úgy kell legyőzni, mint egy árvizet, ki kell tudni szorítani, és az embernek valamilyen módon rá kell vennie magát arra, hogy ne essen túlzásban, ne essen ebbe a csapdába, mert ez egy információ hedonizmus. Az információ hedonizmus azonban nem egy élvezetet okoz, hanem egy olyan túltengést, ami iszonyatosan nyomasztó tud lenni, mert, mert az nem tud mit kezdeni ezzel a szituációval. Nem tudom, ki ismeri, ha valaki ismeri, akkor szívesen megoszthatja velem a saját magával történteket, és hogy ő hogyan védekezik ellene, vagy hogyan él vele együtt. 061 egy ma reggel is az elérhetőségem Csillagos volt az ég, amikor jöttem, ami azt jelenti, hogy nincsenek felhők, telihold van, vagy valami És Sokaknak mond valamit, és sokaknak nem. Egy ilyen feljövő telihold valamikor a hajnalok hajnalán, és aztán, ami most látható, nem hajnalok hajnalán. Ehhez képest nincs olyan nagyon hideg, máskor derült ég alatt ennél sokkal hidegebb szokott lenni, most nagyjából mínusz két fokot mért japán gyártmányú autóm. 061-712-42, ki is próbálom, szoktam, kíváncsi vagyok. Működ. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Vasárnap, immáron moderált körülmények között, hiszen Simon András ott ült mellette, Márkizai Péter, az ellenzék miniszterelnöki jelöltje, azt mondta, hogy biztos abban, hogy Orbán Viktor kifogálni állni ellene egy nyílt vitára. Azt mondta Márkizai Péter, Biztos benne, hogy Orbán Viktor ki fog állni egy nyílt vitára, nem teheti meg, hogy ne tegye, hiszen a fideszes szavazók is elbárják Orbántól, hogy álljon ki az ellenzék miniszterelnök jelöltjében egy nyílt vitára. Rácz Zsófia helyettes államtitkár is azt mondta, hogy örülne a vitának. Ez utóbbit nem nagyon értem, tehát van egy állítás, egy erős állítás, az igazság tartalmáról az ember nincs 100%-osan megbizonyosodva, mármint, hogy a fideszes szavazók is elvárják Orbántól, hogy álljon ki az ellenzék miniszterelnöki jelöltjével, de jól hangzik. Most ehhez képest, hogy Rász Zsófi, a helyettes államtitkár, azt mondta, hogy örülne a vitának, hát ennek a jelentősége az előző mondat után konkrétan biztos elhangzott, én nem találtam ilyet, de attól még lehet. Hát, ahogy Stadler József mondanám, morzika, Látják ezzel együtt, hogy ott ül Simon András, nem tudja megakadályozni, hogy ilyen csacskaságok hangozzanak el, holott itt az a kérdés, hogy rá, zsófia, helyettes államtitkár, ha azt mondja, hogy örülne egy vitának, annak van jelentősége vagy sem. Ebben most nem fogok önökkel szavazást nyitni, mert azért a lényeges, a lényegtelentől mégis el kéne tudni választani, csak felhívom erre, ahogy mondanák a szocialisták erre az apró nüanszra a figyelmet. Ez történt vasárnap. Hétfőn aztán fogta magát Hollik István, kommunikációért felelős ember, és azt mondta Facebook reakció márkizai Péter tegnapi felhívására, mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök, beosztottal pedig nincs értelme vitatkozni. Elkezdhetünk arról beszélgetni, hogy Hollik István a magánvéleményét mondta, vagy sem, de, mintán ő egy kommunikációért felelős ember a Fideszben, ennek következtében én nem gondolnám, hogy hagyma a reszelgetés és körömráspolyozás közben mondott néhány csacskaságot, függetlattól, attól, hogy ezek a szavak nem kell, hogy feltétlenül a gránitba vésett szavak legyenek, Magyarországon tudják az emberek, vagy egy részük tudja, hogy mit jelent a gránitba vésett szó, vagy így be a vésett szöveg. lász még alaptörvény. Ezzel együtt egymás mellett a két állítás. Vasárnap, Márkizai Péter a miniszterelnök jelölti vitáról azt mondta, biztos benne, hogy Orbán Viktor ki fog állni egy nyílt vitára. Nem teheti meg, hogy ne tegye, hiszen a Fideszel szavazók is elvárják Orbántól, hogy álljon ki az ellenzék miniszterelnök jelöltjével egy nyílt vitára. Rázs helyettes államtitkár is azt mondta, hogy örülne a vitának. hétfőn Kollég István, mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök beosztotta, pedig nincs értelme vitatkozni. Lesz vita, vagy sem. 061 71242. 8 perc elmúlt reggel 7 óra, 8 óra környékén Szanyi Tiborral fog beszélgetni, 9 környékén pedig Zója Katarovával. Szanyi Tiborral nem a COVID-ról, Kataróvával pedig nem Pál Éváról fogok beszélgetni. 061 712 42. Kinek lesz igaza? Márkizai Péternek, aki azt mondja, hogy lesz vita és legyen? Vagy Hollik Istvánnak, aki azt mondja, hogy nem lesz vita, mert beosztottal nem vitatkozunk gyurcsai Ferenc a főnök? 061-712-42. Figyelek, ha van mire. Szerintem nem lesz vita, mert zsúnyája az Orbán Viktor. Köszönöm. 06171242. Márkizai Péternek vagy Holik lesz igaza. Az egyik vitát szeretne, a másik pedig elhárítja. Arra való tekintettel, hogy Márkizai Péter egy beosztott. Jó reggelt! Lakatos viszont, jó reggelt. Szerintem nem lesz vita, és azért nem lesz vita, mert az Orbán nem füzüdik érdekel hozzá, hogy vita legyen. ő legalábbis így gondolja. Ez semmilyen vonatkozásban nem emlékeztet egy pár bajra a szónak abban az értelmében, hogy valaki kihívja a másikat, akkor a másik milyen Uh, iniciatívák mellett mondja azt, hogy ő ezt a kihívást elfogadja, vagy sem. Egy érdektelenség Tehát, elegendő ahhoz, hogy az ember ezt visszautasítja? A párbajt úriemberek hívják, a politikában pedig szerintem nem úriemberként viselkednek, hanem pragmatikusan. Ez baj? Adottság. Mármint, hogy érted, hogy adottság? Úgy, mint hogy tél lehideg? Igen, adottság, hogy a politikában így viselkednek, ha baj, ha nem baj. Amíg világ a világ addig így lesz? Nem. A világban is szoktak változni a körülmények, is lehet, hogy majd egyszer megváltozik. A francia forradalomra mondták a kínaiak, hogy messze van még, hogy nem telt még el elég idő, hogy megítéljük ennek a hatását. Hát Magyarországon is a demokrácia még elég fiatal. Most éppen így működik. Köszönöm. 061 71242. Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Szerintem nem lesz a like, mert Orbán Viktor végóta arra játszik, nem csinál semmit, akkor az időt végezett írjön marad. A korábbi választásoknál is se kampány, se Se, semmi folytatjuk. Mit folytatunk? Nincs kimondva. Folytatjuk. És ez, ez eddig bejött és működött neki sajnos. És úgy gondolja, hogy a hazai helyzet nem hozhat olyan szituációt, akár már most nincs olyan dolog, amely ráveheti arra Orbán Viktort, hogy vitatkozzon mondván, hogy nem lesz egyértelmű a győzelmi helyzet? Igazából ezt nem tudom megítélni, e, azt gondolom, hogy ha rajta múlik, akkor nem lesz. Ugye azt mindig mondják, hogy a kormánypárt nagyon sokat mér, és ha a mérések azt fogják mutatni, akkor, akkor egy váratlan mozdulattal lehet, hogy mér is erre. Ha nem vitatkozik, az gyávaság? Szerintem igen. Köszönöm szépen. Nem. 061 712 42. Szó, hogy mit szeretnének, hanem hogy Márkizai, vagy Hollik Nem jó a kifejezés, de nem tudok jobbat. Három óra a István áll nyerőre, ha ez nyerő. 061 712 42 Minden esetre azt megállapíthatjuk a telefonok intenzitásából, hogy túlságosan Lászba a kérdés ma reggel repasztol neked. Jó reggelt kívánok! Nem lesz vita, de én nagyon várnék egy visszaszúrást. Nem tudom, hogy kinek a részéről, föl van adva a lecke most a Márki csapatának. De... mi az a visszaszúrás? Hát a hollikféle beszólásra. Ugyan lehet arra visszaszúrni? Hát uh, valami hasonló ütősen. Jó, de ugye egy vitát lehet szúrásokkal pótolni? Tehát a szurkapiszka uh... és a vita... Azok milyen viszonyban állnak hát egymással? De sajnos ilyen világot élünk, hogy így működnek egymással. Viszont de én de most várnék, De valamiért mégiscsak ön ezt szeretné, és igen, valamiért pártolja a, a szurkapiszkát, miközben a szurkapiszkában van valami gyerekes. De lehet, de én várnék mindig valami tökösebb visszavágást a... Fide a, a baloldal, vagy a Márki vagy bármelyik oldalról, mert az mindig elmarad. Egy, Ezek de, ugye, a tökös az nem az lenne, hogy vita ide, vita oda, ha nincs, akkor győz, és utána elmondhatja azt. Az igen, az sajnos, igen, igen. Igen, ebben igaza van. Viszont én várnék egy, mondjuk egy RTL-t, vagy hát más nincsen sajnos, de az RTL álljon ki, és... és... De az RTL Mi álljon ki, egy Orbán Viktorra? Nem, nem, hanem hogy kényszerítsék valahogy de rá az nem Orbán. Nem helyszín hiányzik, ember hiányzik. Én értem, Gondolj, de... hogy ha az RTL elkezdeni ütni a vasat, hogy ő egyébként igen. a nap 24 órájában adna vitát, az bármilyen vonatkozásban hatna Orbán Viktorra? Nem, de valahogy ki kell őket bozdítani ebből a magabiztosságukból. De, de arra az RTL klub lenne alkalmas? Nem tudom ki lenne, de valaki kéne. Hát valaki legyen már, aki... Én ezt értem, Kicsit megmagyarózza de őket magyarul. Én ezt értem, de nem arról van szó, hogy olyan mérvű hiány gazdaságban él ön, hogy a barackfától is várna egy körtét, mondván, hogy már olyan régen nem evett körtét, hogy igen. valami szűjjön már magának. Igen. igen, igen. Mennyire van tele a töke szíves elnézést ezzel a mai világgal is? Nem azt kérdeztem, hogy a fidesz -szel. Azt kérdeztem ezzel a mai világgal, amit van. És te azt hogy kérdeztem, hát... hogy ebben alapvetően mivel, hanem úgy on-generál, ha a kérdés megválaszolhatatlan, akkor ne válaszoljam. Nagyon tele van. És a magánélete, a munkája. Az, az, az rendben van, azzal nincs álla Isten gond. És akkor ezek valójában milyen mértékben tudják felettetni azt, amitől egyébként. Hát a... felettetik persze az életemet, felettetik a családom, a munkám, meg minden de én már nagyon várnék valami előrelépésre. A... Az előrelépés az olyan, mint amikor hosszú, hosszú felhős idő után kisüt a nap? Ja, igen. Tudná ezt ennél konkrétabban mondani, vagy amit mondtam, az megfelel? Megfelel. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Viszont hallásra. 061 Öreget. Öreget kívánok! Hát Hollik elfelejtette azt, hogy Megyesi Péter is beosztott volt. Megyesi Péter... Akkor Megyesi Péter egy teljesen külső ember volt, nem gondolja? Tehát ő nem volt egy olyan viszonyrendszerben az akkori ellenzékel, mint most Márkizai Péter? Ha -ho. Valamit alapete a kérdésre kell válaszolni, hogy kollik vagy már kizai. lesz vita vagy sem, aztán jöhet az intoplás. Nulla 1, 7142 ezt a mostani telefont ezt nem tudtam fogva Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, hovállzó, más vagyok. Lesz, ne haragudjon. Önnel azt követően fogok beszélgetni, hogyha a doktor úrral tisztázza azt, hogy ön végül is miért nem ment el oda, amit kifejezetten kért, miközben az egészségügyre egy olyan kritikát mondott, ami a doktor úrnak kifejezetten fájt, már azt követően, hogy ő nem akarta javítani a becsületét, de felajánlott önnek egy olyan szolgáltatást, amit tudtommal nem vett igénybe, ha csak azóta nem ment el hozzá. Én doktor megírtam, hogy miért nem. Én ezt értem, de a doktor úr számára ez, tehát hogy mondjam, erről majd akkor beszélnünk kell, mert addig nem tudok önnel jó szívvel beszélgetni, ne haragudjön. Jó reggelt kívánok. Bocsánat, megszakadt ez Kovács László volt a pártelmet 2002-ben, ugyanúgy beosztott volt, Megyesi Péter. Mennyiben volt beosztott? Hol volt ő abban a rendszerben? Elnézést. Hol volt ő abban a rendszerben? A legnagyobb párthoz kapcsolódóan, a kovács László volt az elnöke, volt... -e? A szocialista párt tag volt talál Egyesi Péter, de ezen kívül, erre sem emlékszem, hogy az volt ez, de valószínűleg az volt, nem tudom... Ezen, ezt leszámítva, milyen szolgálati viszony volt közöttük? Olyan viszony, mint amit most egy hatpárti koalícióval megtámogatott miniszterelnök jelölt van. Hol van a kettő között párhuzon? Harmadszor ne hívjon azzal, hogy megszakadt. Arra kérem majd azt az illetőt, akit udvariasan udvariatlanul visszautasítottam az előző menetben, hogy majd legyen szíves, írja meg a telefonszámát, talán megvan, és beszéljük meg négy szem közt ezt a történetet, mert uh, nem véletlenül köszöntem el tőle, de nem szeretném, hogyha félreértés lenne. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lesz vita! Köszönöm szépen! 5-0. 5 perccel, majdnem 6-tal múlott 418, most már 6-tal. 06-1-712-42. Öreged. Öreget kíváncsi, hogy én szerintem se lesz vita. Köszönöm szépen. 6 null. 712 six Még négy szavazat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem lesz vita, mert már vita van. Mert már vita van? Hát hónapok óta megy a adókapok. Elnézést! Lesz. Ön is nagyon jól tudja, hogy a két dolog nem ugyanaz. Mi a különbség, hogy négy közt ülnek le, vagy tüzengednek? Ezt ugye ön se kérdezi komolyan. Mi a különbség akközött, hogy a Hamilton uh, és a Rosberg is vezetnek az utakon, csak éppen nem egymás mellett versenyeznek egy időben egy pályán. Ne tegye nevetségesi saját magát, uram. Köszönöm, hogy a telefon letétellel biztosított ennek a lehetőségét. 061 egy 061 712 42 A velem való vita a semmilyen vonatkozásban nem pótolja az Orbán-Márkizai vitát, de az ön és a köztem létvő vita abban a tekintetben, amit lehetővé telt akár le folytatható is lett volna. Korderejéről nem beszélnék. Rágyzó fia megjegyzéséhez áll közel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem lesz vita. Köszönöm, Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még két szavazat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Orváth Kétev, és nem lesz vita, amit Márki Zaj nem a saját meg. Nem lehet érteni, Péter, nem lehet érteni. Mondjad még egyszer? Nem lesz vita, mert? Hát azért, hogy amíg Márki Zajd nem a saját pártját képviselő alapított esetleg hanem ezeket a DKMSZTS egyebeket, ezeket nem áll szóba Orbáli. Én ezt értem, de miniszterelnök és miniszterelnöki jelölt között van vita, és nem a pár struktúrák között. É, értem, értem, de, de Márki Zaj mögött ez a hat pár áll, párt áll, és ezért Orbán Viktor nem fog vele leállni. Akkor állna le, ha Márki Zajnak egy saját pártot képvisel, akkor biztos leállna, de így nem fog elmenni. Elnézést, te most olyasmit állítasz, amit a Fideszből senki nem mondott még. Hát ez én mondom, nem? Ja, Fidesz, értem. Egy szavazat hiányzik meg. Öt perc múlva lesz fél nyolc. Egy szavazat. 06171242. Az már teljesen nyilvánvaló, hogy az zömb úgy gondolja, hogy nem lesz vita. Hiányzik a tizedik voks, 06171242. 712 42 Előre is köszönöm. Figyeljük. Nem lesz vita. Nem lesz vita. Köszönöm szépen. Hát, mondanám, hogy megbeszéltük, de ezt nem állítanám. De... Nemrég a 444 birtokába jutott a Shadow werner nyomozati irata. Ezek mindig titokzatos dolgok. Tehát, hogy hogyan kerül a 444 birtokába 1700 oldal PDF-en vagy konkrétan? De ne veszünk el a részletekben, bár a dolognak van jelentősége. Én a magam részéről, hogyha egy Völner ügy lenne a hátam mögött, és ez ugye alapvetően a Fidesz ügye. Csak azon gondolkodnék, hogy 24-48 vagy 168 órán belül fogja valaki megkapni annak az anyagát, mert hogy Magyarországon, de talán a világon sehol, nincs olyan hely, ahol egyébként ne szivárogtatnának ki a kiszivároktatás mindig valakinek az érdekében áll, ez vitán felül áll, és leszámítva azt az esetet, hogyha államtitokról van szó, hiszen emlékezzenek vissza, volt már olyan történet, ha rákérdeznek, nem tudok válaszolni, de emlékszem arra, hogy ezt Kejfejancsi tárgyalt hosszú évekkel ezelőtt olyan történetet, amiről azért nem lehetett beszélni, mert hogy egyébként a kiszivárogtatás tárgya az államtitok volt, és hogyha arról egy műsorban beszéltek volna, akkor azzal is államtitok sértést követtek volna el, amely nem maradt volna büntetés nélkül. A völner ügy nem ilyen. A völner ügyet a NEI 44 megszerezte, hogy személyesen Miklós Gábor E, aki szintén az Indexnél dolgozott, mint többen mások, vagy pedig más, hogy ezt rászignálták-e a 44 ben vagy sem, Részletkérdés. Nem oknyomozó újságírás az, ahol az ember kap 1700 oldalt, oknyomozó újságírás az, amikor ezt az 1700 oldalt valahogy az ember, hát ezt valahogy ugye le kéne írni, hogy milyen módon szerzi meg, de nem kizárt, hogy oknyomozó újságírás az eredménye, tehát mindjárt száfolom magam. Ezzel kapcsolatban ritkán szoktak orgánumok és újságírók megnyilvánulni, hogy hogyan tesznek szert 1700 oldal nyomozati anyakra. Fontos, fontos talán eldöntik Önök. Minden esetre meglebegtettem ennek a kérdését. A dolog lényeges szempontjából tehát ez most egy ilyen szalvétás megjegyzés volt a részemről. A dolog lényegős, ugyanis hát nyilvánvalóan az, amiről ez az 1700 oldal szól. hogy az 1700 oldalon mi minden van, arról Miklósi Gábor nyilvánvalóan is a 444.hu sokkal többet tud, mint én. Amit a 444.hu ebből megírt, az egy olyan szelete és egy olyan részlete a Völner ügynek, amire ha Előtte rákérdeztek volna, hogy nekem egyébként, hogy én mit gondolok, hogy a Völner ügynek lehetnek ilyen vonzatai, és akkor azt mondtam volna, hogy ez egy érdekes kérdésfelvetés, most, hogy kérdezi, el tudom képzelni, de a saját fantáziám ehhez kevés lett volna. Őszinte voltam. Magyarul, ha igen, -e, vagy nem, el kellett volna válaszolni, Nyilvánvaló, azt mondtam volna, hogy nem. Ugyanakkor Um, nem abban a formában, hogy aki hazudik, az lop, aki lopás, csal is, aki csal, az pedig már embert is. Ön van egy ilyen gyerekkori mondás, ha rosszul idéztem, elnézést kérek. Minden esetre az a lejtő, az a képzeletbeli vagy valós lejtő, amit a Völner ügy képvisel, szimbolizál, nem meglepő, hogy ilyen résztartalmakkal is bír. Azt írja a 444. Hú, hétfőn hajnali 6 óra 6 perckor. Tehát akár tegnap is beszámolhattam volna róla, de 6 óra 6 perckor én már majdnem útnak indultam otthonról. Nemrég a 444 birtokába jutott a Sádl Völner ügy nyomozatirata. Sádl gyögyös sokan keresték, hogy segítsen a jogi diplomájukhoz szükséges vizsgák letételében, Sádl pedig segített végrehajtóknak, a végrehajtók hozzátartozóinak és a fontos embereknek. Például Völner pálnak vagy Rogán Antal kabinett főnökének nagyádámnak. Ez az 1734 oldalas nyomozatirat alapján készült cikksorozatunk első része. Magyarul uh, itt további részek lesznek még. 2021. június 10-én este fél 8 után pár perccel megcsörönt Sáldott György, a Magyar Bíróság Végrehajtói Kar elnökének mobíja, az igazságügyi miniszter helyettes hívta. A három perces beszélgetés végén Völner pár váratlan megjegyzést tett, egy rokorra célzott, aki a Pázmány Péter katolikus egyetemen joghallgató, és itt van a leírata ennek a párbeszédnek. Sádőt szoros szoros kapcsolatban állt a tárcánál a végrehajtási területért felelős Völnerrel. Decemberben derült ki, hogy nyomozók szerint összesen több mint 80 milliónyi kenőpénz kapott Sádőtől. A minisztérium lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos kérésére. A fenti beszélgetés első felében is aláírásokról egyeztettek. Néhány év alatt legalább 20 ingatlant vásárolt Sárdlő György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott elnöke, írta hétfő délután az rtl.hu RTL népszava. Nem tagadta a tanársegét, hogy segítette Rogán emberét, hogy vizsganélkül kapja a jegyet. Felfüggesztették a vizsgáztatási jogát Mészáros Pál Emilnek, annak a tanársegédnek, aki nem tagadta, hogy a Magyar Bíróság végrehajtóikar elnöke a letartóztatásban lévő Sálda György kérésére segítette, hogy Rogán Antal kabinettfőnöken Agy vizsga vizsganélkül szerezzen érdemjegyet közölte a népszavával, a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karának dékánya Fábián Adrián. Arról külön lenne érdemes beszélgetni, hogy végül is egy bizonyos orgánum által közzétett anyagra hogy röpül rá a többi médium, és érnek el részeredményeket, és hogy vajon ezeknek az orgánumoknak érdemes lenne együttműködniük. Ezt csak felvetem. Én ebben nem vettem részt, külső vagyok... Um, érintettségem e tekintetben nincs. Ha valaki ezzel kapcsolatban megnyilvánul, szívesen veszem. Tehát, hogy együttműködik rtl.hu népszava444.hu miközben Miklósi Gábor nyilván valahogy ha egy anyagot, akkor annak a sorsát nem tudja befolyásolni, onnantól kezdve az újságíró, vagy az orgánum tisztességén múlik az, hogy milyen mértékben hivatkozik a kiinduló forrásra, mármint, hogy ez a történet nyilvánvalóan nem jöhetett volna létre, sállt és völner nélkül, de aztán a feldolgozást tekintve a pont húnak független hogy hogy esett be oda ez az 1700, nem tudom hány oldal, elévülhetetlen az érdeme. egy is Beesett. Nem tudom. Minden esetre első volt a feldolgozást, illetően a 444.hu, és ennek a jelentősége elvitathatatlan. Engem a rákra emlékeztet ez a történet, és a rák áttékjeire. Az áttét Mészáros Pál Emél, az áttét azok a történetek, amelyek a Schadl féle ingatlanokra és különböző fideszes önkormányzatokkal való, már Fidesz által vezetett önkormányzatok által velük való együttműködésre vonatkozik már, ahogy Saddle ezeket az ingatlanokat megszerezte vitathatatlan, vagy nehezen vitatható, hogy ez a történet sorozat az elején tart 10-es még most egyes vagy 2 és nagy valószínűséggel márciusra ez már 8-as vagy 9-es lesz. Sokan úgy gondolták, hogy a politikai pártok nem verik eléggé a dobot a Völner ügy kapcsán, de az újságírók, akiknek ez a dolgok, úgy tűnik, hogy közben dolgoztak, csak amikor dolgoztak, arról külön nem beszéltek, és ez így is van rendjén. Most már a politikusokon is múlik, nem csak az újságírókon, hogy hova vezet a völn Shuttle páros tevékenysége. Jó reggelt! Jóreget kívánok! Annak idején Gyurcsány, ha jól tudom, Orbánt lealázta. Ezért nem ez? vita. Elnézést, Köszönöm. ne arra, ugyan ez most már itt nem volt vita téma, és az, hogy Gyurcsány egyszer lealázta az Orbánt, ez most a tekintetben, hogy lesz-e már kizalja a vitája. A gumi is helyreáll annyi idő után, mint a mémi idő eltelt a gyurcsány Orbán vita óta. Magyarul azt kérdezem önöktől, Mit gondolnak? Tíz szavazatot várok, és aztán jön a harmadik beszélgetés, ami már felvezeti a Szanyi Tiborral való 8 óra utáni interjút. A Völner ügy lehet-e a Fidesz országgyűlési választását tekintve borkai története? Magyarul, hogy a Völner ügy miatt bukik. Mind miatt, ami ebből a történetből kiderül, ami most éppen arról szól, hogy Mészáros Pál Emil tanársegéd nem tagadta, hogy a Magyar Bíróság végrehajtói kar elnöke a letartóztatásban lévő Saludgyörgy kérésére segítette, hogy Rogán Antal kabinett főnöke nagy viskanélkül szerezen érdemjegyet. Ki gondolta volna, hogy a Sádlövönár történetnek ilyen vonzata lesz? Ki gondolja az, hogy még mi minden fog ebből következni? Azt kérdezem, lehet-e az országgyűlési választásokat, illetően a Fidesz-borkai története, a Völner történet vagy sem, igen vagy nem, belebukike a Fidesz-a Völner történetbe április? van, amikor a választások lesznek. 061-712-42 Nagyjából 8 percünk van, de tíz percnél biztos nem több. Jó reggelt! Jó reggelt! egy. 712 42. Jó reggelt! Jó reggelt! Én bízom benne, hogy igen. Köszönöm. Köszönöm. 061-712-42. Egy gyors szavazással tudnának segíteni nekem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igen, belebukhat a felszínen, tartják a témát. A témát? A témákat? Köszönöm. 061-712-42. Jó reggelt. Lehetikem. Köszönöm. Zéró hat egy, Jó reggelt. Jó reggelt, nem? Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nem. Köszönöm szépen. Kérem. Felénél tartunk. 061 712 42 jó reggelt. Jó reggelt. Nem fog belebukni. Köszönöm. 242. 3-3. Jó reggelt. Jó reggelt. Ne az internetet hallgassa engem. Jó reggelt. 061 712 -42. Jó reggelt! Üdvözlöm, jó reggelt! Nem fog bele gukni. Köszönöm. Kérem. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem se bukik, Nem, nem. Köszönöm. Egy telefon hiányzik meg. Jó reggat! Nem fog belebukni. Köszönöm. Önök úgy gondolták 7-3 arányban, hogy nem fog belebukni, ki fog derülni, további telefonokat nem várok. Köszönöm szépen. János, bejönnél? Köszönöm szépen. Előbb adjuk le a beszédet, azt az öt, percet, egy öt perceset, és aztán adjuk le a kénust, vagy az indulót. Ez a beszéd? Ez ma a vénuló. Jó, akkor jöjjön ebbe a beszéd. Nem vagyunk itt az alaktól, ügynek Akkor amúgy, ha a as... Pillanat, igen. Jó, ja, el is indíthatjuk. Ádám. Tisztelt honfitársaim! Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a pártom, a baloldali igen szolidaritás Magyarországért Mozgalom felkért, hogy vállaljam el a köztársasági elnöki tisztségre vonatkozó nevezést. Amennyiben Székely Sándoron kívül még további 39 országgyűlési képviselő is csatlakozik, ugye a jelöltséget is. A köztársasági elnök két fő feladata megtestesíteni a nemzeti egységet és őrködni az államszervezet demokratikus működése felett. Úgy gondolom, hogy élet után bizonyítja, hogy sokféle feladatban kellett, és tudtam is helytállni, hiszen voltam fent is és lent is. Szociális és mentális érzékenységem mellett az életharc megkeményített és megerősített. Pártom felkérése rendkívül megtisztelő számomra, és nagyon jól esett, melyet köszönettel elfogadtam. A politikai zsargomban úgy mondják, hogy a magyar köztársasági elnök szerepe más államfők viszonylatában úgymond gyenge, és jobbára csak a protokollális teendőkben merül ki. Én ezt egészen másképp látom. Ha valaki eleve belenyugszik a mondott gyengeségébe, az kétségkívül gyenge is marad. Ha viszont felelősséggel tekintjük át a magyar elnök feladatai és jogait, akkor olyan lehetőségek tárháza mutatkozik meg, amit az érintettek korábban kevésbé gyakoroltak. A magyar köztársasági elnöknek ugyanis jogában áll törvényjavaslatokat előterjeszteni és népszavazásokat kezdeményezni. Nos... Én készen állok arra, hogy a jelenlegi, csupán a mai kormánypártok által támogatott alaptörvény helyébe egy sokpárti, minél nagyobb konszenzusra támaszkodó alkotmányra, és az ezt elfogadni hivatott népszavazásra tegyek javaslatot. Emellett abban is elkötelezett vagyok, hogy minden olyan törvényt, amelyek szociális, avagy környezetmegóvási tartalmával kapcsolatban kétségeim merülnének fel, megfontolásra visszaküldjem az országgyűlésnek. Úgy gondolom, rendelkezem a fentiekhez szükséges belátással és tapasztalattal. Hiszen életkoromból fakadóan akár kétszer is kitelik az előírt 35 éves korhatár, ami elvileg egyféle bölcsességi küszöb. Munkás családban nőttem fel Cseperen. Majd hosszú évtizedeken át azzal kerestem a kenyerem, hogy érekesként szinte minden nap az emberek elé álltam. A világ számos színpadán való fellépéseim után követő időszakban megismertem az élet kevésbé napos oldalait is. Köztük azt a poklot, amelyet a devizahitelekkel pórul járt milliók is megéltek. Nyugdíjas korba lépve a közélet számos porondján igyekeztem hasznára lenni a szűkebb, tágabb környezetemnek. Legutóbb a Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőségnek is megfelelni igyekezve. Kedves barátaim! A közéleti támogatást keresve azonban el kell azt is mondanom, hogy bár én is híve lennék a közvetlen megmérettetésnek, de a magyar államfőt a nép helyett jelenleg az országgyűlési képviselők választják. Ahhoz, hogy elképzeléseimet az országházában is képviselhessem, a közel 200 képviselő egyötödének, azaz 40 ember ajánlására van szükség. Kérem! a velem egyetértőket, hogy keressük és találjuk meg a módját MN-40 vagy több képviselő meggyőzésének. Köszönöm a figyelmet és a bizalmat. Pál évet, az iszom köztársasági elnök jelöltjét uh, hallották. Rövidesen ismét igénybe ezt veszlek téged. ezt, ezt kapcsolat ki. Igen, jó, akkor ne legyen, így, tökéletes, ne legyenek reklámok, Isten mencs. Arra kérlek, Ádám, hogy függetlenül attól, hogy én elég gyors vagyok-e vagy sem, ilyenkor légy cselekedj. Két szavazást szeretnék lebonyolítani önökkel. Uh, rendben van, ez tehát a második. Jó. Uh, azt kérdezem önöktől, hogy vasárnapi beszédében Márki Zai Péter elmondta azt is, hogy az ellenzék jelölni akar köztársasági elnök jelöltet a Fideszes Novák Katalinnal szemben. Azt kérdezem önöktől, elképzelhetőnek találják-e, hogy Márki Zai Péter Pál Évát az ISZOM köztársaság elnök jelöltjét javasolná a Fideszes Novák Katalinnal szemben. Ez tehát az első kérdés, és lesz majd még egy. Igen, vagy nem? Elképzelhetőnek találják-e azt, hogy Márkizai Péter Pál Évát javasolja köztársasági elnöknek Novák Katalinnal szemben? 061 712 42 Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem semmiképp. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. 061. egy. 712.42. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Reggat. Jó reggelt. Jó reggelt, Nem! Köszönöm! 061 712 -42. Jó reggelt. Jó reggelt, Nem! Köszönöm! Még három szavazatra van szükség. Jó reggelt nem. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Még kettő. 061 711242 4 percel mulatt 8 Így hangzik a kérdés: Elképzelhető egy márkizai Péter Pál évát javasolja az Iszom köztársasági elnök jelöltjét Novák Katalinnal szemben. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. És még egy szavazott. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Önök 8-2 arányban úgy döntöttek, köszönöm, további telefonokat nem fogadok, de köszönöm az aktivitásokat, 8-2 arányban úgy gondolják, hogy nem pál fogja javasolni, ha bárkit is javasol Márkizai Péter, az ellenzék köztársasági elnök jelöltjeként. Szeretném felidézni még egyszer azt a cikket, azt az írást, amit Székely Sándor, az ISZOM Egyetlen parlamenti képviselője tett közé a napokban, Természetesen nem csak a liberális mezőben, hanem a jobb oldalon, a kulturális életben is gyakorlatilag ez megy az iskolákban, a munkahelyeken, a baráti továbbá a családi kapcsolatok egy jelentős részében ugyanezt történik. Csúnyáj, rajzolsz, akkor béna vagy, nem érted a matekot, akkor buta vagy, nem futod le a 100 méter 15 másodperc alatt, akkor lúzer vagy, rosszul főzöl, akkor szégyeld magad. Ebben élünk. Na de hogyan lehet ez? Mi történt velünk? Miért csináljuk ezt? A nagyon liberális, nagyon elfogadó, nagyon toleráns megmondó emberek miért nem tesznek ez ellen semmit? Azért, mert maguk ők is, sőt valójában leginkább ők azok, akik ezt csinálják mindenkivel, akik épp aznap kinéznek maguknak. És ehhez bőséggel van média lehetőségük, illetve valójában ebből élnek mások lejáratásából. Puzsé Robert például folyamatosan abuzál gyakorlatilag mindent és mindenki. Durván, sértően, megalázóan, hosszasan. Mindegy, hogy popstar, politikus vagy csak egy neki nem tetsző átlappolgárról van szó, akinek esetleg más a véleménye, mint neki. Ő azt gondolja magáról, hogy megalázhatja és elküldheti a busz elnézés 14 januoliaknak nem fölött és a igen korlátozott mértében ajánlotta a műsor a múzs Picsába. Ha válaszolnak, az neki jó, hiszen abból él, hogy cikkekben, podcastokban, rádió- és tévémisorokban másokat bánt. Neki ez a szakmája, ebből tartja fenn magát. Aztán ott van Fiala János vagy Hon Gábor, az említett urak is folyamatosan azt gondolják magukról, ők eldönthetik, ki érdemesült közéletet élni és ki nem. Erről hosszasan beszélgettek a minap is egy rádiómisorban. Ilyenek hangzottak el, igen, őt meghallgatnám, nem őt el kell törölni, el kell tiltani a közélettől, hiszen most kapaszkodjanak, meg nem értünk egyet azzal, amit mond, csinál. Mindkettő úriember, a liberális szabadságpárti még legnagyobb zászlóvívője, és ők úgy gondolják, eldönthetik, kibeszélet a magyar közéletben is, ki nem. Gondolom a tolerancia és megértési egyében. Aztán itt van nekünk Gréci úr, valamint, hogy nemrég, aki arról lett híres, hogy sok művészembert ismert, még Kádár korból, ugye, valamint nemrég az elsődleges nemi jellegét fotózgatta, mint tudják, mint tudják ezzel kapcsolatban, bíróságítére születettől, utána azt találta mondani Pál váról az ISZOM köztársasági elnök jelöltjéről, hogy nem méltó e poszt betöltésére, és nevetséges még a gondolat is, hogy erről beszél, mert most figyeljenek oda másmilyen ember való. Értjük, ugye? Másmilyen ember. Olyan, aki neki megfelel. Mert olyan, aki másnak felel, meg az nem lehet jó, hiszen neki nem tetszik. Mert aki nem olyan, mint ő, Szeret a szar. Miért? Mert csak. Elképesztő, felháborító. Minden erőmmel azért fogok küzdeni, hogy ezeket a tendenciákat a magánéletünkben és közéletünkben is megfordítsuk, és hogy a közbeszédünket sokkal emberibbé, szerethetőbbé tegyük. A szocializmusban nem csak, hogy megbecsüljük az emberek munkáját pénzzel, hanem magukat, az embereket is mindenki egyenlő mindenkivel, és megvédjük magunkat azokkal szemben, akik a többiekre akarják erőltetni saját világnézetüket. Elfogadom, hogy közszereplőknek valamelyest többet kell tűrniük, de az nem, hogy a végtelenségi kivált kép, nem az, hogy az emberi méltóságukba vagy a becsületükbe gázoljanak. Azért küzdök, hogy ha valaki mégis, sőt üzletszeren bántalmaz másokat, az a bűneihez és súlyosbító tényező legyen, Széke Sándor az ISOM országgyűlési képviselője. Egy olyan rádiós tévémisorra, nevezetesen a Kejfe Jáncssira van utalással, ahol Horn arról beszélgettem, hogy vajon létezhet-e, hogy bizonyos közéleti tevékenység kapcsán az ember eldönti, hogy valakivel többet nem beszél, illetve egy beszélgetést még száll arra, hogy ezt tisztázza vele, és utána elköszönt tőle, és ide tartozott Szanyi Tibor is, akivel, ha minden igaz, perceken belül beszélgetni fogok. Előtte hallgassák meg az iszom indulóját, előadja Pál Iva, majd egy szavazást is lebonyolítanék gyorsan. János segítesz? Még mielőtt itt belezavarodok? Nyomj le nem történik semmi. Akkor Valamiért nem szól, gyerekek, segítsetek. Milyen space gomb? Köszönöm szépen. Kösz. Reggel, Köszön. indul a robot A végéig, Egész nap jobb, Vasárnap kis dolog hiszen kell, A stadionok És a volt tehát az induló. Az a kérdés, hogy mindaz, ami eddig elhangzott pálévával kapcsolatban egy tízes skálán, ahol egyes, a legkisebb és tízes a legnagyobb. Mekkora árnyékot vet az ISZON pártra, illetőleg annak létrehozójára, Szanyi Tiborra. Tíz a maximum, egy a minimum, ha meg lesz a tíz szavazat, utána felhívom Szanyi Tibort 061 712 42. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Tíz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem tízes! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt, tízes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nagyon tíz. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nyolcas. Köszönöm. Öt. Telefont várok még. Jó reggelt! Jó reggelt, mert Köszönöm. Köszönöm! Ugye a minimum az tíz, a maximum az száz. A kettő között szóródik az önök pontszáma. Egyelőre hat szavazat érkezett. Még négy telefonnál volna szükségem szavazni egy és tíz között lehet, egy minimálisan bet árnyékot az iszomra és személyesen Szanyi illetőleg tízes, hogyha maximálisan. Szanyi Tibor. Jó reggelt! Jó reggelt, tízes! Köszönöm. Még három szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt, ötös. Köszönöm. Még kettő. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggel, tízes. Köszönöm szépen. És az utolsó telefonáló most következik. Ugye 10 a legjobb pontszám, és 100 a legrosszabb pontszám. 061-712-42. bevárom a tizedik telefonálót. Tegnap megfogadtam vagy nem fogadtam meg, de így alakult, hogy én nem szavaztam, úgyhogy ebben nem lesz változás, én nem szavazhatok. A tizedik telefont be kell, hogy várjuk. 061 712 42. Nyolc óra négyig mindenféleképpen várok, akkor Elköszönök Önöktől legalábbis, ami ezt a lehetőséget illeti, akkor felhívom Szanyi Tibort. Most 8 óra, 2 perc és 20 másodperc van. 100 másodperc a elegendő lesz ahhoz, hogy egy telefon befusson még. Eddig 9 telefonáló volt. Jó reggelt! Jó reggelt, 1-es. Egyes. Egyes. Rendben van, én akkor összeadom 10, 20, 30, 40, 50... 58, 68, 78, 79, 84. Tehát a lehetőség szerinti legjobb osztályzat, az 10-es lett volna a legrosszabb osztályzat. A százas ehhez képest Pál Éva 84-et kapott. További telefonokra nem tarthatok igényt. János, arra kérlek, hogy hívjuk fel um, Szanyi Tibort Ezeket a műveleteket, amelyekre én egyébként János kérem, magam is meg tudnám tenni, de még mielőtt valamit elrontanék, egyszer majd mindent kezelni fog, de most egyszerűbb, hogyha segítséget veszek igénybe, még akkor is, hogyha ezzel mások előtt adott esetben csökken a fényem. Persze, köszönöm. Köszön. tengerméj, tiszteletem. Uh, Jó reggelt kívánok! Kép, az nem lesz? Az a, nem. a, mi uh, az a kérdés, hogy képet kaphatunk erről, rólad, mert akkor annak lenne értelme, hiszen... Igen, hogyne. Kérem szépen, elméletleg itt vagyok. Gyakorlatilag is itt vagy, köszönöm szépen. Um, a következő történt, és a beszélgetésünknek a létrejött egy percben Um, nagyon régről ismerjük egymást, sok mindent köszönhetek neked, én sose fogom elfelejteni, amikor a, az egyik legnagyobb botrányom kirobbanása idején úgy rohangáltam hozzá segítségért, mert megijedtem, hogy végül is mennyi mindenben tudtál segíteni, vagy nem tudtál segíteni. Meglepetésként is érhetett, hogy én azt feltételeztem rólad, hogy te majd segíteni fogsz nekem. Ez ugye a Szikretmen történet volt ha nem is jutottunk adott esetben messzire, hogyha én abban gyakorlatilag minden peremet elvesztettem, abban nem te voltál az okai, és azt, hogy én akkor hozzád fordultam, mert azt gondoltam, hogy te adott esetben tudsz nekem segíteni, azt akkor sem fogom elfelejteni, hogyha rosszul választottam partner, mert elég lett volna bíznom a magam igazságérzetében, és ha magamra nézve terhelő adatokat mondtam, akkor nézzék el nekem a nézők és a hallgatók, mert egyetlen dolgot teszek, ami nekem valószínűleg hol jól áll, hol rosszul, őszinte vagyok. És utána sokat beszélgettünk, sokat is találkoztunk. Király Júli rengeteget mesélt rólad, taláni folyamtársak voltatok annak idején a közgázat. Igen. És e, aztán nagyon hosszú idő után eljutottam oda veled kapcsolatban elsősorban is kizárólag az ISZOM kapcsán, hogy egyre kevésbé értettelek, egyre kevésbé tudtam veled mit kezdeni, és gyakorlatilag, amikor Pál Évát nevezte meg az ISZOM köztársasági elnök jelöltnek, akkor bevaló műszintén komolyan vehetetlen és nevetséges figurává változtál a szememben, és ezt rosszul éltem meg, mert nem tudtam vele mit kezdeni, és Horngáborral arról beszélgettem, hogy az ember megteheti-e azt, hogy ezt az ember kimondja, és, és egyszer csak törli a másikat, és hogy egy olyan beszélgetést kellene bonyolítani veled a tisztesség kedvéért, hogy úgy váljunk el egymástól, vagy ne váljunk el egymástól a beszélgetés függvényében, hogy végülis lehetőséget adok a másiknak arra, hogy meggyőzőn engem arról, amiről egyébként nehéz meggyőzni. Magyarul nem az iszomról van szó, nem arról, hogy te Volner Jánossal miért vitatkozol hetente többször a hírtelevízióban, nem arról van szó, hogy te a Fidesz szekerét tolod-e vagy sem az iszommal, kizárólag arról, hogy hogy juthatott egy... Szanyi Tibor oda, hogy Pál Évát javasolja köztársasági elnöknek, Pál Évát, aki egy ember, egy magyar állampolgár úgy, mint te meg én, de akinek a köztársasági elnöki való jelölése nevetséges. Ennek a, és aztán ugye Székely Sándor, az iszó egyetlen országgyűlési képviselője írt is egy blogbejegyzést ezzel kapcsolatban, és akkor elhatároztam, hogy felhívlak és létrejön ez a beszélgetés. Te ezt a bizonyos beszélgetést ahol Gáborral halottad? Igen. Mit éltél meg? Úgy gondoltam, hogy végtelenül igazságtalanok vagytok mind a ketten, de hát ez emberi tulajdonság, jogotok van hozzá. Mi volt benne igazságtalan? Hát például a mostani felvezetésed is egy halom igazságtalanságot tartalmaz. Tehát például ugye hetente többször vitatkozom, volna János Azt a... mondtam, hogy hetente. De, igaz, De még egyszer kár. mondom, azt mondom, hogy, hogy valójában csak páléva lenne a beszélgetésünk témája. Oké, okay, azt mondtam, tudom, hogy ez mind-mind a... megalapozhatta volna, de nem ezek alapozták meg, hanem Páléva. Jó, csak ugye, ha a Páléváról beszélgetünk, akkor kezdjük azzal, hogy Páléva és Páléva és Páléva. Most ehhez képest tehát egy nagyon-nagyon hosszú felvezetést önben. Hogy, az hogy aztán életükség egy életükség dologra? Me, me, me, meg annyi dolgát említette, hogy jó, csak viszont ezt hadd ne hagyjam szónél. Rendben van, természetesen. Tehát ő, gyakorlatilag ez nem rajtam múlik, hogy ilyen volna Jánosra vitatkozom szemben a sok mindenki más pártal, én azon az állásponton voltam mindvégig, tehát a teljes politikai karrierem alatt, hogy ha engem bármilyen sajtóorgánum kér, interjúra, vitára, stb., az esetek 99 ában én állok rendelkezésre. Na most az, hogy a Hír TV engem állandóan Volner Jánossal, Zsorssal össze, ennek, Nyilván megvan az ő részükről a szerkesztési okuk. Az, hogy a havonta egyszer vagy két havonta egyszer vitatkozzam volna Jánossal, én nekem ez belefér, ő is egy országgyűlési képviselő, hadd nem mondjam tovább. Tehát gyakorlatilag ezt úgy beállítani, hogy én nekem ez a mániám, hogy hetente volna Jánossal akarok vitatkozni, ez így nem igaz. Na, páléva. Tényleg szépen ugye vannak realitások, a realitás az, hogy a Fidesz kiírta a köztársasági elnök választást, annak dacára, hogy voltak olyan igények, hogy ez majd a választások, már az országgyűlési választások után legyen meg. Ennek ellenére menetrendszerűen kiírták ezt a választást, van kétharmadik a parlamentben, és jelöltek valakit. 99,9% hogy Novák katalin meg fogják választani. A jelenlegi hatalmi erőviszonyok ezt prognosztizálják. Magyarul ezt ilyen előzetes kész vehetjük, hogy, hogy, hogy a Fidesznek a jelöltjét meg fogja szavazni a parlament, vagy országgyűlés inkább azért ezt nem nevezném parlamentnek, tehát itt a népnek ebben nem osztottak lapot szeretném elmondani a, a, a népnek itt semmi dolga nincs ezzel azon kívül, hogy örül vagy hüledezik és hát az én Novák Katalin jelölését sem fogadta egyöntetű hurrá hanem hát eléggé szélsőséges nézeteket mondanak vele elnézést a a másod a 90 másodpercre az 1990-es éveket követően Magyarországon mikor osztottak e tekintetben utoljára a lapot a népnek? Soha, soha, de éppen ezért szerettem volna ezt kihangsúlyozni, hogy ez nem az a típusú választás, amiben azok az emberek, akik most véleményt nyobánítanak, a puszta véleményükön túl bármilyen közjogi kapacitásuk lenne. Tehát ez, ez speciál nem az, hogy én egy képviselőt megválasztok, vagy sem, itt tehetetlenül vélemény. Értem, de, de az akkor az emberek... tisztáztuk, hogy 1990 óta ez nem egy unikális jelenség. Nem, én csak azt mondom, hogy vögzítsük a tényeket. Tehát én ezzel indítottam, ugyanis nagyon sokan úgy érzik egyébként a Facebook tanulsága szerint, mintha ő neki lenne valamiféle szavazási felelőssége, vagy, vagy, vagy lehetősége, vagy bármi. Nincs. Ezt 133 Ameluk fogja eldönteni a Magyarországgyűlésben, és nagy valószínűséggel ismerve az eddigi gyakorlatot, ez így is lesz. Tehát. Mondjuk így, hogy matematikailag biztos van ma valami 0, nem tudom hány százalékos valószínűsége annak, hogy bárki mást, akár pár évát is ö, ö, megválasztanák, de ez gyakorlatilag kizárható. Ebben a helyzetben mi azt mondtuk, hogy a mi jelölésünk az csak és kizárólag szimbolikus lehet. Most a, szimbol, a szimbolika az az, amikor valója, valóvá nem fog válni, de cserébe viszont próbálunk ezzel valamilyen üzenetet mondani, vagy adni, küldeni mindenki felé. Mi ez az üzenet? Ez most angolul fogom mondani, bár ezt Svecet szerintem vagy nagyon sokan értik meg, one of us, egy közülünk. Tehát a köztársasági elnök, annak miért kell az elitből jönnie, miért nem lehet egy valaki közülünk, akinek semmi más tulajdonságára nem számítunk, mint arra, hogy van egy végtelen bölcsessége, egy élettapasztalata, aki megélte azt a sorsot, amit egyébként a magyar emberek többsége megél, hogy volt és lent, döntés lent, volt gyakorlatilag a hajléktalanság küszöbén állt nemzetközi színpadok tetején, üvölt tömegek előtt, már úgy értem, hogy tomboló rajongói előtt, tehát valaki, aki, a, a, aki tényleg megsimogatott és megcibált az élet, 70 év környéke, ugye 35 év a köztársasági elnöknek a korhatára, a megválaszthatóság korhatára. Ugye ez figyel, üzenet van ebben is, hogy hát legyen egy élettapasztalata. hát neki dupla annyi van. És mi azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy az ő jelölését nyilván majd sokan fogják kritizálni, de hogyha. X, most nem akarok százalékokat mondani, X számú ember azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen játszunk el ezzel a gondolattal, miért kell a köztárság elnökének, a nemzeti egység megtestesítőjének az elitet képviselni, miért nem lehet egy, egy, egy, egy, egy közember, mert Éva azért már évtizedek óta közember a múltja dacára. Ez volt az üzenet, nem több, nem kevesebb. Na most, ő, hogyha ebből valaki elkezd ilyen fanyagásba menni, hát szíve joga. Elnézést, és csak ezt az üzenetet ezt kifogalmazta meg? Mi? Oké. Okay. Mi? Az, az iszom. Oké. Okay. Ez, hol, ez, be, ez ebben benne iszonban, is volt Ez lehetséges, de amikor megjelenik Pál Éva akkor ez az üzenet, ez nincs mindig mellékelve hozzá. Illetőleg az, hogy ti ezt az üzenetet kitaláltátok, és adott esetben pár éva alá, fölé, mellé beszerkesztitek, ez sajnos azon nem segít, hogy pár éva maga egy személyben ezt az elmúlt időben, az én megítélésem szerint képviselni nem tudta. Ebben így, ebben végtelen igazad van, ugyanakkor vegyük megint csak a realitásokat. Pál Éva egyébként minden tőle függő írott közleményében ezt bizony lefektette. Ez könnyen lehetséges, nekem nem áll azt kontrollálni, ő, hogy az írott közleményeket írja, és még egy, még, még, egy, még egy szanyi. Igen. Az, hogy egyébként én végignézve az ő közszerepléseit, mert természetesen nem tehettem azt meg, hogy ide leüljek, annélkül, hogy megnézném a pirkadattól kezdve a hírtévén keresztül az átvig az összes szereplését, gyakorlatilag ezek a szereplések mind cáfolták azt a szellemet, amit egyébként az írott közleményei biztosították, mert élőben soha nem tudta azt produkálni, mint amit egyébként a leírt szöveg sugározni vélt. Így van. Na most ennek azért, lássuk be, az is az oka, hogy végtelenül kevés az a média felület, amihez tudott... Oké, okay, de ami jut, volt, vagy, most vagy, vagy ez bizonyította. É, igen, de ez a média munkásokon is múlik, nevezetesen, hogy ki így ott békával kérdeznek, és é, tulajdonképpen akkor mondok neked egy példát, jó, mert azért vannak jó példák, pont tegnap a Hit Rádióban volt vele egy közel 50 perces interjú, ott olyan gyönyörűen lejött ez az egész történet, több ezer ember látta, hallotta azóta, tehát azt nem azt mondom, hogy ez elsőre HP átmenj egy üzeneteztés, tudod, hogy a médiában hetek, hónapok jelennek ahhoz, hogy átmenjen egy üzenet. Ehhez képest ő tegnap a Hit rádióban egy, egy, egy végtelenül bőséggel kitudta ezt az egy Egyedül volt fejteni. a Hit rádióban? Tehát minimum. Igen, igen, igen, igen, igen. És még Tehát akkor nem volt kísérlet? Ah, csak a te. Nem, nem, nem. Uh, te, uh, még, hát nem, majd nézd meg, nagyon-nagyon szép interjú volt, na de volt ennek egy, egy része, ami egyébként téged is érint, ő kifejezetten arról beszélt, hogy a korábban eléggé széles körben ismert pánikbetegsége, hogyan és miképpen gyógyult meg. Tehát te tulajdonképpen a Hongáborra való beszélgetésben egy ilyen e, pszichiátriai roncsként írtad le Pál Évát, e, ami végtelen hogy igazságtalan, mert évek óta nem az. Ő kigyógyult egy betegségéből. Bocsáss meg százezreket érint ez a betegség Magyarországon, ez majdnem. Könnyen lehetséges, és nem fogunk tudni a tenapi beszélgetésről beszélgetni, mert hogy én azt nem láttam. Tehát, e, okay, ahogy okay, ezt korábban okay, mondták, fiktávolságon hogy... belül volt ez. E... Akkor nem a műsorra hivatkozom, akkor mondom neked, évekkel ezelőtt kigyógyult ebből a betegségből és ennek ellenére ezt nem követte le valahogyan a sajtó, de ez mindegy. De nem is nyilatkozott az ellenkezőjéről. Tehát a sajtó azért az hát elmúlt az időben. Több úgy évvel ezelőtt, és csak te hoztad fel a betegséget, a korábbi betegséget. Így van. Hát mert, hogy erről Amint... a, a bulvár újságok igen, de akkor legalább hívnád föl, és kérdezd meg, hogy, hogy van. És akkor megmondja, hogy te képzeled hogy évekkel az öt kigyógyultam, és akkor utána lehet erről. Be. Azért nem hívtam föl, mert fölhívhattam volna, mert olyan mértékben tűnt a te bábodnak, hogy egész egyszerűen csak és kizárólag a bábossal együtt lehetett volna meghívni, és azt nem akartam. Én tudod, hülyét tudod, egyedül csinálhat csinálhatok, én hülyét két emberből csinálhatok egy ilyen beszélgetésben, most csak hogy nyíltan beszéljek. Vagy belőled, vagy maga Magamból. Azt nem engedhetem meg magamnak, Há, hogy... Ha vagy pár... egyikből sem. Nem, nem. Ha belüled nem sikerül, és ugyanakkor mégis abban a szándékkal ülök levelet, hogy bebizonyítsam, hogy felelőtlen voltál akkor, amikor egy pár évát rászabadítottál Magyarországra, akkor abban valaki veszít, és a vesztességemet én a saját magam hülyeségével azonosítom. Tehát, hogy hülyét csinálok magamból. Nem, nem, nem, ezt hiszem, ezek túlzó kifejezések. Én azt gondolom, na, először csak nekem páliva jelölésében annyi szerepem volt, hogy örültem neki. Ez A pártelnökünk Huszti Andrea terjesztette elő a ISZAM elnökségének, és ott egy hangon elfogadtuk, főleg azon érvek alapján, amiket részben itt is festem, mondogatta, meg egyebek mentén is. Na már most, ezen túl, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy örültem, kétségtelen tény, ő, hogy meg annyi oknál fogva bizony kettőnket együtt hívtak meg legalább kettő darab stúdióba viszont Pál Éva eddigi tíz ezügyben való közszerepléseből nyolcban egyedül volt tehát ezt beállítani így, hogy ő, hogy ő Gárdedámmal közlekedik, ez így értemetlen nem jelent még öm, meg egyedül mert én nem találtam egy ilyet sem. hát például a kokáért a pirkadatban is megjelent öm, amit a én a abban másodmagával volt de akkor megint azt mondom, hogy azóta több helyen jelent meg, mint amit te láttál, és megerősítem, hogy konkrétan tegnap reggel a pirkadotban egyedül volt, tegnap délután a hitrádióban egyedül volt, és meg annyi interjút egyedül adott, nem kell én ehhez. Ha az újságíró vagy a sajtó kéri azt, hogy én is legyek ott, vagy én is nyilatkozzam az ügy kapcsán, nem fogok elzárkózni. De ez nem azt jelenti, hogy mi feltétlenül párban akarunk állni, és ő az én bábom. Nem. Én, Puszti uh... Andrea találta ki, az ő, vagy az ő fejében adta ki az ötlet. Én ennek örültem, és a mai napig is erről megképviselem ezt a itt, itt a báb az nem feltétlenül abból adódik, hogy ki ki, hanem abból is adódik, hogy azokban a beszélgetésekben, amelyeket én láttam, és sajnálom, hogy ezek közül nem volt olyan, ahol egyedül lett volna, uh nem egy olyan beszélgetés volt, ahol ő hozzákezdett egy válaszhoz, és olyan mérvű pontatlanságba futott bele, bár pontatlanságba nem szokta belefutni, olyan mértékben volt pontatlan, hogy gyakorlatilag, mint az iskolában te segítetted ki, ami kiderült, hogy olyan dolgokban... Ez, nem, ez egyetlen egyszer volt a népszavazás szó nem jött rá, Maradjunk annyiban, Megyesi meg Péternek az úti volt gondja. Léteznek-e? Nem arról volt szó, szóval, hogy valamit nem, nem tud, tud kiejteni, hanem hogy egészen egyszerűen másról beszélt, mint ami a népszavazás. Törvényjavaslatról beszélt. E, azt Így érzi... van, ez a két funkciója van a köztársasgi elnöknek, amit egyébként az elődök nem gyakoroltak egyszer se. A köztársaság elnök bizony tehet javaslatot törvényekre, és írhat ki népszavazást. Ezek mind az államok. És nincs de hogy nem. Csak ez az a két jogkör, amit az erődök soha nem használtak. És ő azt mondta, hogy ő erre is ő szeretne, vagy, vagy képzeletben, tehát hogyha ő lenne a köztársaság elnök, bizony, szívesen tenne törvényjavaslatokat, és szívesen írnak ki népszavazásokat, konkrétan az, az új alkotmányt jelölte meg, amit ő kiírna népszavazásra. Meg, hogy előtte tenne javaslatot egy új alkotmányra. Az nem azt jelenti hogy amikor a köztársaság elnök, na akkor mondok vajt, ma például pál év a javaslatot tett ez már múlt idő, ma reggel, ez, hogyha esetleg eljutott hozzátok, mert elméletileg el kellett, hogy jusson, kint van a sajtóban, egy meglehetősen átfogó javaslatot tett Pál Éva annakért, ez egy határozati javaslat, tehát nem részletszabályokat kodifikált formában, de egy kodifikált formátumban jogászok segítségével megfogalmazott egy javaslatot, ami azt jelenti, hogy tegyünk rendet végre ebben az egész végrehajtó mafiában. És négy pontban fejtettek, hogy szerinte mi az az irány, amivel ki lehet mozdítani ezt az egész ügyet. Tessék, tett javaslatot pedig még csak, csak jelölt Nem tudok, olyan a... a, a tegnap volt a, a Hitrádióban, ma reggel tett ilyen javaslatot, sajnos én kizárólag hozott anyagból dolgozom, és ezek a hozott anyagok ezek e, ezt nem tartalmazzák. Én ma reggel műsort készítettem, tegnap pedig a Hitrádió beli szereplése nem jelent meg a sajtóban. János, Úgyhogy... én meg csak tájékoztatást adok, semmit. Én tudom, ezt tehát, értem. Én én ezt értem, ugyanakkor az, hogy most ezen végrehajtói mafiával kapcsolatban milyen négy pontot fogalmazott meg, avval kapcsolatban én hogyan tudnék megbizonyosodni arról, hogy ezt ő nem egy papírról olvasta föl, mint hogy az eddigi közjogi megnyilvánulásaiban sehol nem lehetett tetten érni azt, amivel kapcsolatban egyébként te őt megnevezted nevezetesen, hogy ő egy közülünk, egy átlagpolgár jelent meg, valaki, aki ugyan valamikor a színpadon volt, de az élet másféleképpen rendelkezett, és az, hogy neki egyébként erről az országról vannak gondolatai, olyan érvényes gondolatai, amit mint köztársasági elnök egyébként úgy tudna megfogalmazni, hogy az a közgyót szolgálja, azt én az elmúlt időben Egyetlen média szereplése alatt sem éltem meg akkor, amikor a parlament vagy az opera előtt elmondta azt a négyperces beszédét, azt, hogy súgógépről mondtál, az nem a saját szövege volt. Ez így van, viszont az közszereplőknél meglehetősen gyakori, hogy egy megírt szöveget mond el valaki, főképpen ilyen hivatalosnak tekintető jelentkezések alkalmával ez az egyik, a másik pedig. szeretnék utalni arra, hogy itt van például ennek a liberális szélsőjobbos ellenzéki fogadnak, vagy ellenzéki összefogásnak a miniszterelnök jelöltje, Hetek óta csak ismerkedünk vele, miért akarod azt, vagy nem csak te, bárki, hogy egy két héttel ezelőtt bejelentett szeméről egyszer csak mindent tudja mindenki úgy, hogy az én pártomnak azért töredék akkora sajtója van, mint mondjuk egy ellenzéki közös miniszterelnök jelöltnek. És Október óta semmi más nincs, hónapok óta csak ismerkedünk no, már kizai Péterrel. Nem szeretem a beszélgetést volt, elterelni minden. Pál uh, Sajnálom, csak hogy, mondom, a hogy, hogy, hogy a tegnap és a mai ne, megnyitban... Nem kell ennyire türelmetlennek lenni, szépen lassan jön elő ez az egész történet. Március 15-én lesz azt hiszem, a határnapja ennek a dolognak, majdnem, hogy még van egy hónapunk, hogy Évát megismerje az, aki kíváncsi rá. Én értem, én azt tudom neked mondani, hogy nyilvánvalóan van olyan, amikor egy színész megbotlik a küszöbben, és úgy esik be a színpadra, de akkor a színész azt követően, hogy beesik a színpadra, a következő másodpercekben úgy viselkedik, hogy nem kinevetem őt, hanem magam is elszégyellem magam amiatt, hogy képes lettem volna elnevetni, mert olyan produkciót nyújt, olyan átéléssel alakít valamit, amiben nyilvánvalóan benne van az improvizációs készsége is, mert egyébként ő is tudja, hogy megbotlott, ami által elszégyellem magam, és elismerem őt. Pál Éva, akivel én az elmúlt napokban, hetekben viszonylag sokat foglalkoztam, ezt a teljesítményt nem nyújtotta. Ennek következtében nem tudom megelőlegezni neki azt a bizalmat, amit szeretnél. Meg tudom előlegezni neki azt a bizalmat, mint egy közembernek, egy hétköznapi embernek, de mint egy párt szimbolikus köztársaság elnök jelöltjének nem különös tekintettel arra, hogy erről a szimbolikáról azokban a beszélgetésekben, amelyeket én láttam, és ahol őt láttam megnyilvánulni, soha a büdös életben nem esett szó. Ezt most mondtad először, lehet, hogy ezt egyébként valahol elmondtad, de az itt lévő papírjaim, valamint az összes élményem, ami Pál Évához fűz, és ami egyik se konkrét, mert mármint egyik se személyes, mert nem találkoztam vele, hanem csak olvastam, néztem és hallgattam, abban erről a soha nem esett szó. János, én örülök annak, hogy van ez a mai beszélgetés, mert látod, mennyi újdonsággal ismerkedni, És nem csak mi, hanem azok, akik ezt nem is látják. De ennek már korábban azt érzed meg. De miért? De miért két hete jelölt Pál Éva? És erre mondtam azt, hogy millió más közszereplőnek az épüléséhez hetek, hónapok tartoznak. És még akkor is azt mondod, hogy hát így, hát úgy, hát úgy. És nem tudom, miért kell Pál Éváról, amikor azt mondtam, hogy egy közülünk, igen, a bakjaival is egy közülünk, mindannyian bakizunk. Miért kell tőle Ilyen őrületes nagyon elvárni, mikor a szimbolikus üzenet az, hogy egy közülünk. Ez egyébként személy. Pontosan meg, azt, amit te mondasz, hogy egy ezt közülünk, tettem. ezt te el tudod mondani, ő pedig számomra ezt egyetlen megnyilvánulásában sem képviselte. Megpróbált de engem ő... meggyőzni mondott mondatokat. Türelmetlen? Miért, egész... mi, mi, miért nem adsz neki két-három hetet? Minden más köszönhet. neki pontosan egyidőt a... adtam, pontosan ennyit adtam. Na, akkor tessék, akkor most mondom, az, azokat most már tudod innentől kezdve. És miért azt... az a bajod, hogy eddig nem tudtad? Örgj neki, hogy most tudod. Elnézést, két hétig járok egy étterembe, ott, amit kapok, az rossz. Most azt mondják, hogy most bele fog jönni a szakács, és higgyem el. Nincs bizalom. Azt értsd meg! Na, a foci csapatoknál is pedig ez így van. Én azt hittem, hogy elmész. Nem, nem tűntem, mert csak bocsánat, csak az a helyzet, hogy kicsit náthás vagyok, és ezért félre ö, ö, álltam egy pillanatot, türelmet kérek. Igen, állok rendelkezésedre, elnézést. Um, egy dologból meggyőztél azt, hogy te nem akarsz rosszat. Tehát az az ötlet, hogy legyen valaki, aki képviseli azt a népet, um, akiről beszélsz, ez egy jó ötlet. A megvalósítás Szerintem nagyon rosszul sikerült, és én már nem tudok bizalmat szavazni ennek a megvalósításnak. Számú De nem a... is kell. Éppen ezt mondtam neked, János, hogy nem, nincs ebben neked szavazatot, se neked, se másnak. Nincs között hozzá, nem tudsz ebben szavazni. Véleményt tudsz alkotni, mint ahogy ahogyha most minden hirtelen elugrik a úgynevezett ellenzéki hatosfogat egy X-névvel, abból se lesz ugyanúgy, mint a akkor hogy bármi, egy, bármi még bármi egy indokat tudok neked felhozni. Nagyobb a tét annál most. Nem csak Novák Katalin, hanem az áprilisi választás kapcsán semmint, hogy ezt a tétet Pál Évával próbálja az ember köszönülni. Nézd János, mi egy pártot építünk, imár két éve. Egy igazi baloldali pártot. Nem csak a köztársasági elnök jelöltünk, hanem az összes országgyűlési képviselő jelöltünk is. One of us. Egy közülünk. Buszvezető, ács, kertész, tanár. Orvos. Ilyenek. Egy közülünk. Ez a mi baloldaliságnak az üzenete. Nem elit 27 kilométer hosszú önéletrajzzal és doktori pecsétekkel rendelkező embereket indítunk, hanem a képviselet logikáján indulunk, hogy az embereket, magyarul, mi azok vagyunk, akiket képviselünk. És ez pár évának is az üzenete. Én értem, hogy ez az elmúlt két hétben nem jött le olyan eklatása, mint ahogy én ezt most megfogalmaztam, de ez a műsor, és remélhetőleg még több más műsor is ez hozzá fog járulni, valameddig el fogunk jutni ebben az építkezésben. Én ennyit, ennyit Adó, akartam ebből... fogtok eljutni a tévedés kockázatá, hogy az emberek meg fogják érteni a szimbolikát, de ha kést vásárolnak, nem ezt a kést fogják megvenni az üzletben. Uh, nem tudom. Uh, János, Azt kérdezem tőle, Tibor, hány... hányszor mondtad el különböző nagy adókon, én csak legalább háromszor hallottalak, Kossuth Rádióban, Uh, klubrádióban, uh, talán máshol, ne, tehát az összes forrás, ne, nem emlékszem, amikor te elmondtad, hogy Székely Sándor egyébként aznap a parlamentben milyen tevékenységet fog folytatni annak érdekében, hogy Pál Éva jelölése mögött ne egyetlen országgyűlési képviselő legyen, uh, és aztán szépen ezekből hát a mondan van a klubrádióban és a 170 vagy a és a kosút rádióban ez így egy hangot nem mondtam mert ezekben az a helyeken évek óta nem volt, vagy nem így, hónapok óta nem voltam maradjunk így tehát sehol. Ellenben igen, az példa, ha megnézed az ATV-t Megnézed a hirtévét, két stúdióban voltam, és mindenütt elmondtam, hogy egy szavazatunk már van, ez székely Sándor. Akkor lehetséges, hogy a forrásokra gyűjtem. rosszul emlékeztem, de lennék szok... van. viszont Cserébe, nézd meg, nyugodtan erőszedet, minden elmondtam, hogy Székely Sándor, fog, még gyűjteni magán kívül harmokban. Igen, de azt szavar, is elmondhatod, hogy aznap meg, fog meg... tenni, és aztán, amikor legközelebb az atv be voltál, én fixen emlékszem, hogy. Uh, akkor lehet, hogy a spirit volt, vagy a kosut ezeket hallgatom reggel ide felé jövet. Most a sportrádióban is néha belehallgatok, de aztán, so azt voltam. követően, hogy te -e megemlítetted azt, hogy Székes Sándor aznap ez mit fog tenni, soha vissza nem tértél rá, és gyakorlatilag mindig első napot említettél, mintha egy időhúrokba került volna Székes Sándor. Igen, azért első napot, mert akkor írt levelet, amikor én ezt bejelentettem, Székes Sándor aznap írt levelet az összes országjogi képviselőnek, fölkérve őket, hogy tűnődjenek el ezen a javaslaton. Én szeretném elmondani, hogy a jogszabályok értelmében a szavazásig, tehát azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy március 12-ig, vagy hogyan van kiírva, a szavazás előtti óráig nyugodtan lehet jelölést tenni. Tehát magyarul még egy bő hónap van arra, hogy bárki, egyébként még te is, hogyha fogsz egy országgyűlési képviselőt és meggyőződ arról, hogy téged vagy bárki más jelöljön állapfőnek, nyugodtan hozzá lehet állni, van még bőséggel idő, és egy hónapodára rendelkezésre, ahhoz, hogy a szükséges aláírásokat összeszed. szeretném elmondani, Novák Katalinnak sincs még jelenleg egyetlen egybeadott aláírása sem. És mekkora reményt füsz, ahhoz, hogy a képviselők ötödél felzárkozzon Pál van ki. ez az a, sok minden múlhatnak a dolgok. Egyrészt az, hogy a hatos fogadnak nincs jelöltje. Most itt össze-vissza ködöltek, meg hebegnek, habognak ebben a témakörben, hogy lesz, meg gondolkodunk rajta, meg talán, meg minden. Bocsás, meg ez komolytalan. Ez meg szerintem komolytalan. Mi legalább előálltunk egy emberrel, egy közülünk tetszik, nem tetszik, gondolkodjatok el rajta, ha azt mondjátok, hogy nem tetszik, akkor nem tetszik. Ö, a, ö, viszont az, hogy az ellenzék nem állít alternatívát, szimbolikusan sem, mint ahogy egyébként mai Lászlót annak idején ajánlottak, nota benne Sándor volt az, aki akkor a Szolidaritás elnökeként ő vette föl Majtényi Lászlót, ő volt az ötlet gazda, ha, szede, ha lehet ezt így mondani. Éppen ezért neki ez benne volt a vérében, hogy hű, kéne újra valakit jelölni. Na most, hogyha egyszer az ellenzéki hatos fogadnak nincsen, ezügyben nem, hogy jelöltje, mondása sincsen. Összesen annyit mondtak itt defenzíven, hogy, hogy hát, nem tetszik nekik az, hogy az országgyűlés választ belők a közvetlen elővá, elnökválasztásnak a hívei. Hurrá! Ha nem tetszik a választási rendszer, akkor mi a fenének indulnak egyáltalán az országgyűlési választáson, mi azt se tetszik nekik. Na most, szóval nem lehet így, egyik választási rendszer Ö, se tetszik, de egyiken indulunk, másikon nem. Mi azt mondtuk, ellenzéki kötelezettség állítani alternatívát. Nekünk nincs más alternatívánk, figyelj ide, mi a templomegere pártja vagyunk. Nekünk se pénzünk, se semmik nincs. Nincsenek milliárdos haverjaink, akik ilyen-olyan üzleti megfontolásból, egy baloldali pártba, aki pont az ő megadóztatásokat tartja a napirenden, hogy ezeknek adna egy büdös vasat is. Nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy kinevelgessünk ilyen-olyan-amolyan -olyan elitet, mi csak azt tudjuk mondani, azokat fog... Azok vagyunk, akiket képviselünk, és azok leszünk, akiket képviselünk. Tehát ö, ö, gyakorlatilag ez egy baloldali párt. Most kezdesz te is ismerkedni a baloldal fogalmával, a baloldal habitusával. Liberális, jobbközép, neonáci, meg nem tudom milyen mozgalmakat neveztek ma, nem csak te, ti. Az egész média baloldali ellenzéknek. Mi közük van a baloldalisághoz? Mi azt mondtuk, egy baloldali párt igenis a nép egyszerű leányát is képes megjelenteni, pusztán azon az alapon köztársasági elnök jelöltnek, hogy bölcs, hogy már látott életet itt is, ott is, amott is, minőtt főképpen még ezt mondom, esélye nincsen annak, hogy a Fidesz megszavazna bárki más Novák Katalinon kívül. Tehát, ez, ez, ez, ez nem az az, egyébként, hogyha nem lenne, hogy több lenne, akkor is pár évát jelöltük volna és nehesség, de ez egy baloldali ajánlat, ez egy baloldali megközelítés. Ezzel szemben a hatos fogad meg ki fog találni megint valami Nobel-díjas jogászprofesszort, hogy az lesz jó közöszön. Biztos jó eszköz Jó, könnyen, lehet, de, de... könnyen lehetséges, hogy egy Nobel-díjas jogászprofesszort fog kitalálni. Én csak azt mondom, hogy én eddig akkor jártam jól, amikor az érzékeimre hagyatkoztam, és közben lehet, hogy dadogtam, de mégis megpróbáltam az érzékszerveimre hagyatkozni. Az az ötlet, hogy van of us, az, az, az egy nagyon jó ötlet. De a van of azt, azt meg is kell tudni jeleníteni. És ez a megjelenítés Pál Évával szerintem olyan mértékben sikerült esetlenül, amiben én zavarba jöttem Pál Évát látva, Pál Éva indulóját János, hallgatva. Serinted, de, de még egyszer mondom, bázisün, én az érzék... Nagyon jól fogadta, nagyon jól fogadta. Kifogadta jól? Ami, ami szavarba Lehetséges, az az az üzenete, én, én ma, ma megpróbáltam aki... néhány embert meghallgatni a tekintetben, még csak szondának se nevezném, csak alapvetően arra, voltam, fe, ö, arra készítettem fel magam, hogy a veled való beszélgetésben oltári nagyot eshetek -e akkor, hogyha netán... Ö, ö... Mert nem kérdezel takarítónót, nem kérdezel, hogy bányászt, nem kérdezel bolti eladót, Vicces, és... Honnan, tudod, minden, hogy én kérdezel? Kérdezel? honnan tudjam, hogy aki betelefonál, az takarító vagy bányász? Nagyon ritkán szoktam megkérdezni, hogy mi a foglalkozása, csak akkor, hogyha felkelti az érdeklődést. Jó, ö, ö, én meg tudod nagyon jól, hogy a betelefonák döntő többsége az egy, egy meglehetősen sajátos karakterjegyeket viselő sokaság, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, most idézővel mondom, buzgó mócsingok. Az, aki a mi szavazunk, soha nem fog hozzád betelefonálni, érted ilyen, Tudjuk, az hogy ez iszomnak venni szavazója van, hiszen amikor legutóbb beszélgettünk, akkor te is elmondtad, hogy azok az utalások, amelyek vannak, azok viccek, a e tekintetben a Gatyánpárt és a Kutyapárt között ingáztok. Már viccességben? Figyelj, de, így van, ö, ö, nem viccességben, ö, ö, szavazatot is tudok neked mondani. Egyetlen egy éles próbálkozásunk volt, ez a szerencsés időközé válaszos 2,23 százalék. Én ezt megbecsülöm. Megbecsülöm azt a sok száz embert, aki ránk szavazott. Tudta, hogy miért szavaz ránk. És meg fogom becsülni azt a több százezer embert, aki remélhetőleg ránk fog szavazni most április 4-én. Uh, vagy harmadikán, bocsánat. Uh, tehát uh, mi, mi, mi nem gondoljuk azt, hogy mi forradalmat fogunk csinálni és letöljük a Fidesz ellenzéket, mindenkit és ötharmados kormányt fogunk alakítani, nem. Mi azt mondtuk, hogy szeretnénk az országgyűlésben végre a baloldalnak, az igazi baloldalnak, a jóléti szocializmus gondolatának egy frakciót. Ez 5 százalék. Ezt szeretnénk, ez az építkezés, ez az a háznak az az, az alapja, amiben mi gondolkodunk. Nyilván 26-ban még többet szeretnénk, és a többi, és a többi, és a többi. Ez egy építkezés. Emlékeztetlek rá, hogy most az ellenzék legerősebb pártja, a DK a mai napig is 5,36%-kal jutott be 2018-ban a parlamentbe. Hát ők is építkeznek tizenéve. Én ezt, Még én ezt éve. mind értem, ezek engem mind hidegen hajnak. Engem kizárólag az fogal... engem meg érdeke. De azt is meg, hogy én csak pál Éváról akartam veled beszélgetni arról, hogy pál... De pál éva az ebből jön, ebből a gondolkodásból jön. Ez nem önmagában van pál éva. Pál éva egy pártnak a tagja, egy pártnak az építőköve. És pál éva nem tud más lenni pontosan a saját belső vállalásai okán, mint ami ennek a pártnak a filozófiája. Ő ezt jeleníti meg. De beszéljünk akkor konkrétan Éváról. Úgyis jó, gyakorlatilag én eddig is azt hittem, hogy róla beszélünk, mert, mert ő szellemiséget közvetít, de, de, de akkor szellemiséget közvetít? Csak, amit én most elmondtam neked. Azt te közvetíted, Tibor. akarunk képviselni. Nem, azt te közvetíted, ő nem közvetít ebből semmit. Nem ő mondja. a saját személyét közvetíti. Jó, akkor, akkor még egyszer mondom neked, hogy csak a tegnapi sajtó megjelenéseit, ha megnézed, vissza fogod vonni az összes eddigi Nem maradtad. tudom a tegnapit, mert hogy én ma beszélgetek veled, és tegnap, amikor beszéltünk, nem mondtad nekem azt, hogy ezt meg, És egyáltalán nem tudtam, hogy ez van. Tudod, mit mondok? Én is este néztem meg, bocsánat. Én, én, én, én nem tudtam, tudtam hogy késben. ez van. És egyébként de... egy ilyen beszélgetés nem tud, hogy mire lett volna képes, de most nem tudok hozzászólni ahhoz, amit nem láttam. Azt tudom mondani, amit okay, előtte láttam. Mondtam neked, hogy, hogy nem, nem állja meg a helyét, az, hogy sehol soha. Legfőjebb te nem láttad. Ez így stimmel. Értem, de ez itt most az a kérdés, hogy ez egy olyan dolog-e, ami az egész dolog megítélését befolyásolja. Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem igen. És ö, tényleg én azt kérném tőled is, meg a liberális sajtó egészétől, hogy egy picivel több jó indulat. Mondok neked egy konkrét példát. É, ha történet is, akkor most ne iszamozzunk, akkor pálévázzunk. Ha mondjuk Kovács Gergely fogalmaz meg valamilyen kritikát az ellenzékkel kapcsolatban, akkor hú, hát tényleg milyen okos, milyen aranyos, milyen édi-bédi, és a többi, és ez amiközben konkrétan az MCP-t. Ha ugyanezt tenné Pál Éva, akkor ő lenne a rohadt Nem példes. tudom, hogy mit, Tehát, azt értsd meg, hogy nem tudom, mit, nem tudom mit tennék, ha egyszer nem tapasztaltam. Azt értsd meg, hogy Pál Éva eddigi összes megnyilvánulása, ami egyébként Magyarországot... Nem az általam látott összes Pontosan az általam látott megnyilvánulásai mind hitelesek voltak a tekintetben, amit őt személyében érintették, és semmilyen vonatkozásban nem voltak hitelesek, ami egyébként egy közösséget érhetett volna. Ha tett volna bármilyen érvényes megjegyzést az országgal kapcsolatban, mint amilyet egyébként Kovács Gergely tett, akkor könnyen lehetséges, hogy azt megítéltem volna. Azon megnyilvánulásokban azonban, amelyeket én láttam, kizárólag őt, mint ember, tudtam megítélni, miközben még azzal sem voltam tisztában, hogy ő egy szimbolika, mert nem volt odaírva, hanem az volt odaírva, hogy Pál Éva az ISZOM köztársasági elnök jelöltje, és nem volt rakva az, hogy szimbolika. Akkor tessék széles lenni, minden alkalommal elmondani de az, ő, hogy ő szimbolika. Szerint, de ő minden mindig ezzel ezt, hogy ez egy szimbolikus jelölés. János, én mindig nem, ezzel a, a figyelj, amit én láttam abban, ezt nem mondta, tehát ha nem voltál a kocsitrádió... De amiket hivatkoztál, én tudom, mert például ott lejátszottam. Ő ezzel így hogy szimbolikus jelölés. Ez volt az első, ez volt a nyitólapja. János, akkor, akkor ne a, a, a második percnél kapcsolódj be egy műsorban, hanem az elejétől nézd meg. Hát nem tudok neked, figyelj, van egy ötletem. Menjél ki a mezőre, és mutatunk, vagy menjünk ki együtt, mutatok neked egy icipici három cm zöld hajtást. És azt mondom neked, hogy figyelj János, két-három hónap múlva, Ebből te konzerv csemege kukoricát fogsz látni. Miért akartok ti most egy csírát, kész konzerv kukoricaként látni? Két hete jelölt pál éva, könyörgöm, mások itt heteken éveken át építkeznek, és azokkal nektek semmi bajotok, hanem rárontotok arra a pál évára, aki két hete izet. És erre írt a Székes Sándor a blogjában, hogy ez maga a bántalmazás. Ez az üzletszerű bántalmazás, hogy még meg se tudott mutatkozni igazából egy-két megjelenése lehetett, és ti már rögtön rárontotok. Hogy nincs ti, nincs ti, én, én, én vagyok, nincs ti. Bocsánat, te. Mert, mert te is ezt tetted, na. Te is rárontottál, hogy ez így, ugye, ebben az egész műsorban most az bizonygatott, hogy, hogy, hogy te ugyan nem láttál mindent, de amit láttál, abból neked nem jött le semmi. Én még erre azt mondom, hogy nézd meg az összeset, a néző ah, nem ne csak... Ne haragudjál, azon az, a, az elvárással meg. lenni velem szemben, hogy én ismerkedjek meg Pál Éva összes közéleti szereplésével, e, nem. Amikor az ember egyébként valamilyen hát, módon... Hát Jáss, eddig körülbelül tíz volt ebben a minőségében, Szerintem egy műsor szerkesztőjétől ez nem egy olyan föltelmes nagy elvárás, hogy ismerkedjen meg legalább a témájának az előző napi ö, ö, szerepléseivel. Csak, csak figyelj, de, ha én bemegyek egy stúdióba, még 5 perc a stúdióra, és végigpásztázom a hír, híranyagot, érted? Azzal azokkal a keresőszavakkal, hogy érhet engem meglepetés, ami csak 10 perc alatt van. Teljesen igazad van, de uh, én ma nyilvánvalóan ezt a hitrádiós dolgot meg fogom hallgatni, de. Uh, Nézni az... is, mert tüneményesen viselkedik. Elhiszem, de én azt tudom neked mondani, hogy ha az ember két hét vagy három hét, belejött, vagy én a Facebookját visszakövettem, egészen 2020 nyaráig. Tehát azt mondani, hogy én ezzel nem foglalkoztam, az enyhe barokkos túlzás. 2020-ig, ami több, amin. Több mint másfél év, abban semmi olyasmit nem találtam, amit egyébként egy interjú, amely tegnap készült vele, egyébként megbuktathatott <gül> ja, volt. Járos, 2020 ban nem készült köztársasági elnök ez könyör, meg. de ez könyörgő, értsék De megnyilatkozásai pont, voltak? De ő, ő, ő, őt is hidegzuhanyként érte ez a jelölés, az a fel. Miért érte őt hidegzuhanyként? Mert kapott először, sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy tulajdonképpen én magam is igyekeztem őt meggyőzni. És aztán azt mondta, hogy tulajdonképpen, igen, érti, ez egy szimbolikus történet. Ő ennek eleget akar tenni, és ő semmi más nem tud mondani, mint az, hogy ő nemzeti egységet akar látni két dologban. Egy, a jólét, Kettő, ez a szétfeszítő gyűlöletbeszédnek a, a letörése. Ez az ő két, hogy milyen morális vállalása ebben az egész történetben. A jól létozat, az a, a kötődik, az meg egy személyes vállalás, hogy ezt az egész gyűlöletbeszédet, bántalmazást, egyáltalán ezt az egész retorikát, valahogy valahogyan is kisebb nyugalmat adni a társadalomnak. Ezeket fogalmazta meg eddig, de hogy mondjam, még márciusig, még van egy hónap, még kétharmad idő hátra van addig, hogy ő egyáltalán a szabadás előttig be tudja mutatkozni. Hát adjuk meg neki ezt az időt, javaslom, hívj fel, hívj be a misorodba, meg fogod látni, hogy tök más világot fogsz tapasztalni, mint 2020 óta neki a Facebookon. Ő egy csepeli önkormányzati aktivista volt, és most... A pártunknak a Csepeli Országgyűlési képviselőjelöltje. Az ezekkel kapcsolatos dolgait tedd egy külön fejezetbe. És két hét óta nézzed, amióta a köztársasági elnök jelölt, amióta ha úgy teszik, egy kabátot, és most próbálja azt a lehető legjobban eligazítani saját magán, és tetszik neki, és szereti, és beleélte magát, hogy ő ezzel most valamit képvisel. Ő tudja, hogy nem ez köztárság jelnek. ne Nehogy ne, ne, elvicceljük ezt a dolgot. Ennyi az egész Tibor, történet. Eh, Tibor, csak azt kérem, hogy jó az, az indulatot, hogy... és időt adjunk neki. Nem tudok jó indulatot, és időt adni neki, mert amit eddig biztosítottam, nem, nem. abban maximálisan benne van. Egy dologról meggyőztél a saját magad professzionalizmusáról. Arról meggyőztél engem, hogy te nem vagy kiégve, azt látom, hogy abszolút tévúton vagy. Abszolút. Tehát mindaz, ami az iszomat illeti, az egy pótcselekvés. Miközben egyébként talán... Tibor, nem, én most hozzábeszélek. Én azt gondolom, hogy Pál Éva az valójában egy olyan alter -egód, akit nem választhattál volna. Te valójában Székely Sándorban és Pál Évában megéled azt, amit saját magad nem tudtál megvalósítani, és azt mondod, hogy ők a te embereid, miközben valójában tényleg nem. az ő embereid, de valójában nem vállalnak veled azért azonosságot, mert te egyébként egy egészen más utat választasz, amit valamiért ma már nem tudsz megcsinálni, abból adódóan, hogy kiváltál Abból a közösségből, amiben voltál, és nem hagytad el a politikát. Ha elhagytad volna a politikát, ha választottál volna magadnak új társakat, egészen új társakat, akkor lehetséges, hogy sikerült volna. De én nem tudom. Az mit kezdeni azzal a Székely Sándorral, aki azt mondja a velünk kapcsolatos cikkben, mármint Honggáborral is, benne van még Puzsér Gábor és sokan mások, hogy a szocializmusban nem csak, hogy megbecsülik az emberek munkáját pénzzel, hanem magukat, az embereket is. Mit kezdjek azzal a Székely Sándorral, aki egy olyan szocializmusról beszél, amikor ilyen volt, akkor az embereket egyébként nem becsülték meg az embereket. Nem érten... volt szocializmus, éppen ezt akarom mondani egyébként. Ez megint egy nagyon hosszú menetelés lesz, mert mindenki azt hiszi, hogy a szocializmus az már egy volt, egy letűnt valami. Bocsánat, rossz hírem van, a kapitalizmus bukott meg. Az a szar, amiben mi most élünk, hogy ez az egész bolygó pillanatokon belül kihal és kipusztul, ez a kapitalizmusnak a műve. Ez lehetséges, lehet, hogy a 90 világ az szocializmus volt, és az is megbukott, és abban se becsülték meg az embereket. Nem, nem, nem, nem, ne haragja, még a proletárdiktatúra, diktatúra, amit de ennek nevezte magát, az is csak arról beszélt, hogy leraktuk a szocializmus alapjait. Lejelentsen ez bármit is. Soha nem deklarálta senki, hogy itt szocializmus van. A legközelebb a szocializmushoz eddig Svédország, Ausztria és Norvégia jutott a nagyvilágban. Slusz, ott sincs szocializmus, de legalább egy, egy, egy ígéretes kísérletet folytatnak. A szocializmus, amiről mi beszélünk, egyébként az nem volt, hanem lesz. És ebben biztosak vagyunk egyébként, hogy ez egy kikerületetlen dolog. A világ ö, ö, ö, megmentésének, vagy a világ pusztulásának elkerülése érdekében ez az egyetlen ma ismerhető alternatíva. Ezért hirdetjük. Nulláról indulunk, és el fogunk jutni 5%-ra, 10%-ra, 15%-ra, 25%-ra. Ezt így hisszük. És ö, hogyha nincs igazunk, Hát akkor így jártunk. Csak mi hiszünk Nem, igazunk. én teljesen értem azt, amit mondasz, mert egy vágyálmot meg lehet jeleníteni úgy, mint ahogy te megjeleníted, de azt nem érdemes szocializmusnak hívni, azt oda kell írni, hogy vágyálom, ugyanúgy, mint hogy nincs Írva pál évához Mi szimponika. szocializmusnak hívjuk ezt a vágyálmot. Jól léti szocializmusnak. Ez a választási uh, szlogenünk. Jól léti, tehát kételel, jól léti szocializmus. Hogy ez... Nem fog tetszeni 80%-nak, 70%-nak, mint bármilyen hány én azt értem. De mi nem azokkal akarunk igazából, hogy mondjam, folyamatosan dialógusba maradni vagy lenni, akik egyébként piszkosul ellenünk vannak, hanem azokkal, akik velünk vannak. És János, jó hírem van, vagy neked rossz, nem tudom. Egyre többen vannak, akik velünk egyetértenek. Szerencsem még 2,23 volt. Lehet, hogy most április harmadikán ez 5 nál is több lesz. Mi ebben hiszünk? Te nem hiszel, nem fogsz ránk szavazni egészségedre. De engem az érdekel, aki ma ott áll a bevásárlóközpont bármelyik üzletének, a eladóterében, fel, árufeltöltő, vagy, vagy ott van egy műanyaggyárban, fröccsöntő, vagy buszvezető, vagy bárki, akik egyébként a te általad ismert közéletnek nem része de képviseletre vágynak. És mi fogjuk adni nekik ezt a képviseletet. És elmondom neked, én 2009-ben írtam le azt a szót, hogy barra magyar. Erről már beszélgettünk egy műsorban. Én nekem most van sikerélményem az Iszomban, és kudarcélményeim voltak, ha úgy tetszik szintes sorozatban az MSP-ben. Én most élem virágkoromat már elnézést. Mert? Mert jól érzem magamat, mert azt írhatom le a gondolataimat, mondhatom a gondolataimat, anélkül, hogy nekem rontana 2000 ilyen-olyan pártvezető, hogy hű, most erre, meg arra való tekintettel ne mondjál ilyeneket. Hát amikor én elmondom, figyede, én emlékszem arra ezen, és ez nagyon régi történet, 20 évben ezelőtti, egy választmány ülésen felvetettem, ez 1999. októberében volt, még ezt is tudom. fölvetettem az MSZP választmányi ülésén, hogy azért bele kéne írni az MSZP programjába azt, hogy teljes foglalkoztatottság, mint cél. Engem úgy le, úgy torkoltak le, hogy a lábam nem ért a föld, hogy kapitalizmusban ilyet nem lehet mondani. Azóta 20 éve az egész globális baloldalban már megmeri fogalmazni ezt a célkitűzést. Tehát, és, és ezt egy. Hol hallottad a teljes foglalkoztatást a hatos fogadtól, az ellenzéki Sehol. Még a Fidesz sajnos közelebb áll a baloldalhoz, mint ezek. És olyan szerepcselék vannak, hogy ez valami elképesztő. És mi egy perspektívát próbálunk megfogalmazni. János, tudod mi a politika lényege? Hogy reményt adsz. Reményt kitett. Ez a legfontosabb. Azt, nem nem tudom. Az, hogy reményt, hitet, vagy hogy a hétköznapi dolgaimban való könnyebb eligazodást teszi lehetővé. Hitet, reményt akkor kell adni, hogyha egyébként valaki hitetlen és reménytelen. Ez a mai Magyarországra vonatkozik. Igen, de nem ország minden ország is Magyarország, is és a politikának egyébként nem hitet és reményt kell adnia, hanem a. De de, a... de, de. de, de. de, de. Hitet, reményt is. János. De ne... Jó, Csak neked hiddel, hitre és reményre van ilyen mértékben szükség, és... Ez, ez, ez külön szakma. Te egy média szakember vagy, én meg egy politikai szakember vagyok, most jó rossz, az felejtsük el. Hiddel, ez egy olyan axiomatikus dolog, hogy a politika az hitet és reményt árul. Figyelj, Pont. Ezt, ezt nem fogadod el, hitet és reményt tudod, árul marad... különböző konkrét dolgokban, mert egyébként, hogyha hitet Igen. és reményt akar árulni, akkor elviszik, mint fantasztát. Hát ezért beszélünk mi 250 ezer forintos nettó Minimálbérről 150 ezer forintos minimum nyugdíjról, 50 ezer forintos családi pótékről, és azt mondjuk, hogy ez mind elérhető, és egyébként, ha kell be is bizonyít, de higgyél benne, hogy ez elérhető, és én a te képviseleted által ezt meg is fogom valósítani. Na ez a remény. Igen, de őszintén program... megmondva, erre én nem készültem, én pál évából készültem belét, vagy most megnéztem, ez 14 ugyanaz, mondja, az a rádió, hogy 14 órával ezelőtt volt ez a hogy Ez elmaradt, ez az én szakmai felelősség tudatomba belefér, és belefér az is, hogyha netán a tíz megnyilvánulásából nem láttam hármat, hogyha a hetet egyébként láttam. De neved magadról, nem főleltam, De Nem nem, nem, nem a, a, figyelj, én minden nap ellenőrizni szoktam azt, hogy vannak-e újdonságok, ez a hit rádiós dolog, ez ebbe nem került bele, beleértve, hogy az a konglomerátum, ahonnan eljöttem, abban a hit rádió, hogy hol helyezkedik el, ezt most itt nagyon részletesen nem lenne érdemes kifejteni, de amiben én abszolút visszaikozom. Van nézettsége, van nézettsége, de én most nem a nézettségről beszélek. Hát ez mondom. Uh, okay. Én a szellemi holdudvarról beszélek. Uh, hát te azt figyeled, én meg a nézettséget nézem, tehát, és az egy komoly rádió. Uh, még egyszer, most látom azt, hogy benned van spiritus. Uh, benne, látom azt, hogy benned van tűz. Uh, ehhez a tűzhöz választani pál évát az én véleményem szerint nem volt szerencsés. János, akkor most uh, hadd csak tényleg arra, hogy te most Pál Évát hasonlítsuk össze egy foci csabattal. Nem hasonlítom amelyik... össze. Bár... De én hadd hasonlítsam össze, de eng engednek, hogy had legyenek saját gondolatom, jó? Ja. Tehát, e, e, a helyzet az, hogy e, ugye, e, vannak foci csapatok, e, e, vannak ilyen, e, csettik, botlik, meg ez, meg az. És egyszer csak ott van, mit tudom én, egy tétmérkőzésen, amit megnyer. És te most úgy beszélsz Pál Éváról, hogy a tétmérkőzését egyszerűen elfelejtetted megnézni, de a korábbi teljesítményeit próbálod meg. De állítjuk be a tegnapi beszélgetését úgy, mint egy tétmérkőzés? Mennyiben volt az tétebb mérkőzés, mint az összes többi? Azért, mert ez egy hosszú, kifejtős dolog volt, ahol nem volt beszorítva kétperces mondandókban. De hogy a Hír lehet, és a pirkadatban se volt beszorítva. De, de az mindig be van szorítva, megnéz, az nettó pár perc. De hogy nettó pár ö, ö, ö, perc, az egyik, az negyed óra volt, Mondom, nettó pár perc, jó? Tehát ö, ö, ö, ott, ott van, miről bejátszás van, műsorvezetői fel, mi, minden az égen, Nettóról beszélek, ö, és de. de Tűnne hagyhatom arra, hogy valahol lássam, hogy egyenlő tényleg, se nem érte éva, érzi. Páléva, páléva, páléva, páléva, Ez a hölgy, ez az elmúlt két hétben olyan elképesztő mértékben ment fölfele, és nőtt fel, tulajdonképpen ez a, még egyszer mondom, szimbolikus feladathoz, ami ami, ami egyenesen káprázatos, és ez csak azért van, merő ez egy alázattal fogadta ezt a feladatot, ő érti, tudja, számított rá, hogy fog kapni aztán főképpen hideget, de talán kevés meleget is, és az az alázata, hogy ő gyűjti össze az erejét, és jön jön, jön, jön, jön, jön, jön, egyre főjebb és főjebb és főjebb, én nekem ez egy gyönyörűség. Az, hogy az embereink, már úgy értem, hogy a pártnak az emberi, a jelöltjei meg akarnak felelni azoknak a kívánalmaknak, amiket egyébként a párt támasz fölük szembe, és ők azért léptek be a pártba, mert ezeknek a kívánalmaknak a eleget boldog. akarnak Tibor, tenni. Ez... Ez, ez a megfelelés. Sose fogom elfelejteni azt a műsort, ami arról szólt, hogy Jeles András egyszer akar csinálni egy színdarabot hajléktalanokkal, és a hajléktalanok már egészen közel volt a bemutató és a Jeles. Baromira megsértődött a hajléktalanokra, mert a hajléktalanok nem mentek el minden egyes előadásra az életmódjukból adódóan, és aztán valaki átvette és befejezte az előadást, akire aztán meg baromira megsértődött egyébként teljesen joggal, mert ő átmenetileg jobban tudta összefogni a társaságot, aztán neki sem mentek el. És kiderült az, hogy hajléktalanokkal csak és kizárólag úgy lehet előadni adott esetben az éjeli menedékhelyet, hogy bizonyos szerepeket nem játszanak el, mert ők oda nem mennek el. Pár Pál Éva egy énekesnő. Pál Éva volt piaci előadó, volt a legkülönbözőbb dolog, de az, hogy te fel akartad őt építeni eh, politikusnak, köztársasági elnök előttnek, eh, ahhoz nem telt el elég idő. Hamarabb toltad ki az én megítélésem szerint a piac Most mint... van a választás most nem, nem, nem, nem tudunk ezzel várni, hát most, hogy, e, e, most, van, mi aztán... Meg kellett volna előznötök Novák a Katalint, nem előztétek meg Novák Katalint. Az, hogy ő országgyűlési képviselőjelöltként de hogy lett felépítve, tűnelem, most, most akkor én beszélek. Nem nem hiszen ragudják. mennyi ideje, országgyűl... Novák mennyi... Ki van mennyi ideje országgyűlési képviselőjelöltje az ISZOV-nak páléva? Hát egy fél éve, bő, bő, fél, egy éve, egy éve. Egy hát éve, több mint egy, egy éve, éve. éve, akkor majd nézd meg a Facebook oldalát, most akkor én mondom, tehát akkor nézzél utána, hogy mennyi De ideje. nem a Facebook de arra, kér, de nem nem Facebookról beszélek, hanem arról, hogy ott mire van hivatkozás, több, mint egy fél éve, több, mint egy éve, és ehhez képest az... De hogy or... nem a, a Facebook az egy mellékes pacak, az egy érdektelen hülyeség. A Pál Éva ott áll minden héten az utcán az emberekkel a pultja mögött, és beszélget, Értem, jön, az, menj, te azt meg amit te látod, égélában, és az is az, ebbe... az az, az, de, de nem neked kell átni, a csepelék fogja megválasztani, nem te. A és a csepelék meg fogják választani? Van. Szerintem igen. Hogy országgyűlési képviselő lesz belőle? Szerintem igen. Szerintem igen. Fie, csepelen ő egy tényező volt eddig is, most különösen fölértékelődött, hogy egy párt országgyűlési képviselő jelöltje is. Jó, egy, el, egy figy figyelj, a Zoya Kataróvával való beszélgetést, azt most el fogom halasztani, mert itt már erre nincs idő, maga a technológia lehetővé teszi azt, hogyha egyébként a minket nézők bármelyik akarnak kérdést föltennek, akkor föltegyenek, 01.712.42. nézzük meg, hogy mindazok, akik követtek bennünket, fogal eh, fogalmam sincs, hogy milyen foglalkozást üznek, nem is fogom megkérdezni tőlük. Ebből a beszélgetésből, amely a részemről sok pontból volt 7 utat de gyakorlatilag, amit ki akartam ebből hozni, a sikerült, akkor is, hogyha közben eh, nem minden lépésen volt professzionális, te benned van tűz, amit csinálsz, abban pedig többet tévedsz, mint amennyit eh, Um, jól teszel, egész egyszeren, mert szerintem nem találtad meg a közegedet, de nézzük meg, hogy akik néztek, hallgattak bennüket, van-e bármilyen reflexiójuk. János, baradjunk annyiban, hogy értem, a te véleményedet, én kasszánál vagyok, én úgy érzem, hogy kasszánál ér vagyok a mostani beszélgetésemben is, meg Én ezt értem, ha most netán bárki betelefonál, akkor bármelyikünkhöz intézhet kérdést, vagy visszaigazolhatja. El, hát, hogy fog el, derülni? 9 óra 3 percig várok, ha addig befut az első, akkor utána lesznek következők, ha nem, akkor pedig nem lesznek. Mi most pedig csendben vagyunk, köszönjük. vagy elköszönünk? Csendben, de... A... Jó, csendben vagyunk. Amit, Oké, jaj, amit jaj. én tudtam mondani, azt gyakorlatilag elmondtam. Most más ha más te akarsz még valamit amit Próbáltam mondani. nézni a műsort, de most akkor... Uh... Akkor nem kérdést, bármiről is meggyőzte önöket ez a végtelenül hosszú beszélgetés. Itt van... Jó reggelt! Jó reggelt! Tívánok. Tívánok, Szanyi Tibor az előbb azt mondta magáról, hogy ő politikai szakember, hogy ezt jól, jól értettem. És azt is hozzá hogy jó vagy rossz, ez most egy más kérdés, de maradj. Nem, nem, nem, nem. nem. Ja, igen, igen, igen. Uh, akkor, akkor nálam sokkal, de sokkal jobban ismeri a Magyar Választási Rendszert, amiben jelenleg a fennálló hatalmat uh, csak úgy lehet leváltani, hogyha egy egységes, ellenzéki tömb áll vele szemben. Ezzel egyetért? Nem, azzal hogy ez egy megoldás, az igen, de hogy csak ezzel azzal nem. Hát mi a másik megoldás? Az, hogy érvényesebb politikai mondani valóval kell előállni. Nem, ez nem, egy nem. A leváltás, leváltás. Nem, nem, Ha valaki biokózik valakivel, akkor olyan nincsen, hogy behív még a nézőtéről öt másért. Legyél olyan erős, mint a másik, vagy erősebb, hát akkor majd jössze fogsz ez, ez történik. Van, van egy hatpárti tömb, és van a Fidesz-KDMP, és ehhez képest belépett harmadik birkózóként. Nem csak harmadikként, mert van ugye kutyapárt, is belépett, egy következő birkózóként az ISZOM, ezt jól látom? Én inkább úgy mondanám, hogy van körülbelül négy kötőjel, öt további olyan párt, akik beszálltak ebbe a mesves és minden szeretnének 5% fölé jutni. Tehát, hogy mondok, gattyánpárt, útjapárt, mi hazánk, <gül> iszom, stb. Igen, igen, igen. Hát 5%-a nem lehet leváltani a Fideszt. Így van, 5%-a nem lehet leváltani a Fidesz, ugye? Azzal nem. Akkor, bár, akkor bármennyire is sikeres lesz az iszom, a jelen állás szerint ezzel csökken a esély annak, hogy leváltsák a Fidesz. Nem hiszem. Ezt például pont tegnap, és akkor hadd ne én mondjam, a kutyapártnak az elnöke világosan körbeért egy intervíjón, úgy fogalmazott, hogy ha ő elér 5 ot na pont ennyivel kevesebb fideszes képviselő lesz a parlamentben. És ebben neki igaza. Köszönöm szépen a válaszát. 06171242 Én is itt nézem a kommenteket. Ön is elégé. Én nem nézek kommenteket. Hát most nekem földobta itt a. E, e, van itt minden, ahogy kell, igen. Én elmondtam a következő interjút. 061-712-42 először. E, Mik telefonálnak, hogy mondhatok valamit? Persze. Kérlek szépen, csak ugye az előző telefonáló, mert ő elköszönt, mert azt mondja, hogy a választ, pont, akkor megjön a másokat hivatkozást, tényleg nézvek. Pál Éva nagyon helyesen mondta a tegnapi Hit Rádiós interjújában, hogy ilyen nincs, hogy valaki valakitől elvesz szavazatot. Szavazatot csak megszerezni lehet. Hát szerezze meg a másik, hogyha tudja, a vetélytársam. Amit én szerzek meg, az az én szabadatom, az nem az Övi. Az nem volt sosem az Övi. Az, Jó az én Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ennyit szeretnék kérdezni, hogy van-e van -e valami határozott programja ennek az ISZOM? Ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak Nem, nem, nem, nem, Egyébként van, interneten úton Ha alapvetően megváltozik a véleményem a tekintetben, amiért én felhívtalak téged, akkor föl foglak téged hívni még ma. E, azt követően, hogy megnéztem ezt a hitrádiós interjút, ha nem hívlak, az annak a jele, hogy nem gyakorolt rám olyan hatást, aminek következtében beleértve, vagy sajnáltam, hogy nem láttam korábban. Bármilyen szempontból más kellene gondolnom, abból, amit kifejeztem, amit lehetséges, hogy sokszor dadogva, sokszor rosszul megfogalmazva tettem, de amelyben felelőtlenséggel vádoltalak téged, és azzal, hogy jó célt, az általad megfogalmazott jó célt rossz eszközzel valósítottad meg. Jó János, türelem, van egy, van egy, van egy... Van igen. egy... Szép jó reggelt kívánok, Sándor Flóriam. Engem megkérdezett Szanyi Tibor. Miről? Hát arról, hogy van realitása ennek a jelölésnek. Vagy páléva jelölésének. És akkor ön öt választja, hogyha lehetne? Hát de nem lehet. Tehát itt, itt ez a lényeg. Tehát az egész beszélgetés, beszélget, meggyőzött öt, öt, arról, hogy itt, az iszom. De elnézést, itt két dolog van. Az egyik az, hogy önt meggyőzte Szanyi Tibor, a másik pedig az, hogy ehhez képest önnek van-e bármilyen élménye páléváról, Éváról. Mert amennyiben Aha. Meggyőzi önt Szanyi Tibor Páléváról, anélkül, hogy önnek hasonló élménye lenne Páléváról, akkor önt Szanyi Tibor győzte meg, és nem Páléva. Ez volt a kérdés, nem? Mi? Hát ön ezt kérdezte, hogy meggyőz, meggyőzött a -e Szanyi Tibor. Meggyőzte ön Szanyi Tibor a tekintetben, hogy benne meg lehet bízni, de a tekintetben, hogy ön Pálévában megbízhat-e, arról hogyan tudja ön Szanyi Tibor meggyőzni? Itt most nem, nem arról kell engem meggyőzni, hogy én megbíthatok e párt. Én azt mondtam, jel hogy de, de a Sanyi most itt triumfál, holott én azt mondtam, hogy a Sanyiban van craft, de a Sanyiban lévő craft semmilyen volt. A Sanyi triumfál, mert a hallgatónak végtelen igaza van, a kérdésre válaszolt. Kész. A kérdés arra vonatkozott, hogy egyébként az, ami benned fontáziát van a politikát, illetően azt tette lehet -e érni pálévában. e tekintetben, nem tudom, hogy a betelefonáló mondott Nem bár... ez volt a kérdés? Hát akkor Én most ma hallottam először páléváról például, az ön műsorában. Hát... És ez az egész beszélgetés engem meggyőzött arról, hogy az iszom reálisan, vagy jelölte Pál Évát elnök. Az lehetséges, hogy őt reálisan jelölte, de mindaz, amiről előtte volt szó Pál kapcsolatban, és mindaz, amit láthatott egyébként, ha a műsor követke... János, körülte. add föl! Nincs igazad! De nem, nincs, igazad. Ez, ez nem, ez... nincs igazad! Add föl! Add fel. Nem kell föladja Jánosnak, hiszen neki van egy... Ö... Egy felépített, nem tudom, ő készült -e erre. A, tehát neki van, van már, hogy mondjam, De elő... Én azt kérdezem öntől, mert ez itt most nem felkészülés kérdés, én azt kérdezem, hogy amikor önt meggyőzte a Szanyi, akkor egyébként az, amit ma Pálévából tapasztalhatott, akkor az önben hova lett ez, amit előtte érzékelhetett vele kapcsolatban? Nekem nem, nekem nem volt pálívával semmilyen prekoncepcióm. Én ezt a, besz én ezt a beszélgetést hallottam... Jó, egyáltalán nem a... látta azt, amiről előtte egyébként szó volt... Én hallottam az ő műsorában, de utána kellett néznem, hogy ki az a Pál Éva, nem hallottam még róla. És amikor ő hallotta Pál Évát, akkor egyébként az önállóan még mielőtt a Szanyi bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá, az a Szanyival folytatott beszélgetésben elillant, mint a, az alkohol? Nem illant el, hiszen én ezt a beszélgetést vártam, és erre koncentráltam. Tehát ezt hallgattam végig. És, és engem Szanyi Tibor meggyőzött. De miről győztem őket? Azt, amit az előbb elmondtam. Hogy páléva alkalmas? <gül> Teljesen minden, hogy alkalmas, nem alkalmas. Ő, ő nem lesz köztársági elnök. És azt is abban is meggyőzte, hogy nem tette őt nevetségessé. Nem tette nevetségessé. Nem tette. Hiszen kifejtette. Én azt, azt tudom mondani, amit én leszűrtem ebből a beszélgetésből. Jó, akkor ezek szerint önt egyébként valaki meg tudja győzni arról, amit egyébként ön előtte tapasztalhatod, de azt az élményét elfelejti egy azt követő beszélgetés hatására. Ezt most is nem értem. Nem, és nem, nem tudtam el... követni. Hát ez nem nagyon bonyolult. Valaki egyébként itt ugye az embereket megszavaztattam a tekintetben, hogy milyen benyomás keltett pár éva két különböző megnyilvánulásával, majd jöttél te, aki meggyőzte az illetőt, és mindazok, akik lehetséges hogy ő nem szavazott. Előtte valamit megéltek, hirtelen a velet folytatott beszélgetés hatására átértékelik azt, amit előtte megéltek. Én nem értékeltem át, nekem nem volt, a, nem volt semmiféle prekoncepcióm. nekem nem volt semmiféle tudomásom pál éváról. Én ma hallottam róla először a beszélgetés előtt körülbelül 5-10 perccel. Én nem szavaztam, engem én csak ezt beszélgetésnek a... Tiszteletben van tartva. Köszönöm szépen. Én is. 061-712-42 9 óra 12-ig várok, most 9 óra 10 perc van. Akkor közben azért hadd mondjak annyit, hogy befejezem az előző mondatomat. Tehát János, ezt nagyon komolyan mondom évtizedek óta ismerjük egymást, egyszer hívtuk egymást, mindig fölvettük a telefont. Én elfogadnok téged úgy, ahogy vagy, én nem kell, hogy egyet értsek, vagy ne értsek veled egyet, és a vagyunk, stb. stb. De nekem ez még nem jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy eljön egy pillanat, hogy én veled megszakítsak valamilyen kapcsolatot. Miért? Miért? Miért? embert töltem? Nem. Nem, ért nem, nem. Vannak olyan pillanatok, ahol az ember eldönti, hogy egy adott szituációban, mint most a választások előtt, mi fontos és mi fontos talán, és mi az, ami eltereli arról a figyelmét, amire szerinte egyébként az energiáit áldozni kell, és e tekintetben... De szerinted kell. Mi a szociális válság felszámolásra Én ezt értem, de, én, én ezt érte. ez én ezt érte, de most kivételesen Ész, azt ennyi. kérdezted, hogy én hogy én nem egy életre Igen, most, igen, bocsánat. Hanem a saját műsoromat illetően úgy gondoltam, hogy áprilisig elfordítom ennek a csónaknak, vagy hajónak az orrát. Eh, Szívedjük! Ezt kérdezted? Ez, ezért? Mert úgy gondoltam... Igen, csak hogy... ez kicsit úgy volt, hogy te kiírsz engem egyszeres mindenkorra. Na, a izédből semmikről április három nem volt. Tehát a Horn Gáborával veszélyegetésednél ez volt a lényege a dolognak, hogy te, te kitörlössz a te telefonkönyvedből, meg minden az égvilágon. És ezt egy kicsit, hogy mondjam, én szomorú voltam. Ennyi. Kétségtelen, hogy ezt mondtam. Eh... És még valami, ami csak a, a, pia, a szavakat, ugye, azért találtuk, hogy különböző jelentéseket tartanak. Én nagyon világosan megmondtam, hogy én nem vagyok csalódott. Én 2010 t ami hány óta, amióta szakítottam az MSZP-vel, mindig megmondtam, én nem csalódott, meg én dühös vagyok. Dühös. És kérlek, hogy Jó, a jövőben nem, jó rendben, ezt a ebből, ebből a düből olyan nagyon sokat nem érzékeltem, uh, nagyon hát tanulság. Hát ne haragudj, ezt már hadd bízad rám, hogy, hogy én mit érzékelek, mit nem. Én azt nem érzéke... tudom Nem mert végiggyős voltam, amint igen? Én azt érzékelem, hogy a saját szavaim alá mondva, hogy van benned, van benned valami, amihez szerintem rossz eszközöket választasz, hogy erről egyébként sikerültem meggyőzni az embereket, vagy bármi, nem is akartam tulajdonképpen meggyőzni. Fel akartam mutatni egy képet, ami nem pontosan úgy sikerült, mint ahogy terveztem, de ez egyáltalán nem baj. Meg fogom nézni ezt a beszélgetést. Ha az egyébként arra bír engem rá, hogy ma felhívjalak és elnézést kérjek, akkor az egész eddigi tevékenységemet át kell, hogy gondoljam, mert ott valami olyan... Kapitális tévedést kellett volna, kellene egyébként beismernem, de kénytelen leszek, ha netán ez az egy beszélgetés szemben megy az összes többivel. Bizalmi válságot okoztál nekem saját magammal szemben, meg fogom nézni minél hamarabb, és utána ki fog derülni, hogy ez eredményes volt-e, vagy sem, hogy beadjam-e magamnak a lemondásomat. Ennyi. Szia! Ez tőlem köszönsz el? Igen, mindenkitől. É, mert bocsánat, csak itt megynek, nagyon rossz lett a hangminőség, úgyhogy nem nagyon értettem, csak legalábbis véltem. De köszönöm szépen a lehetőséget, és én is elköszönök tőle, hát nem örökre. Oké. Okay. dörö.fi kukat gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez nem volt az utolsó, holnap találkozunk. Viszont hallásra, viszont látásra.